Sziasztok, ez itt a Click Play, és mindenkin van ruha. Igen. Én Eurotik volnék, és itt volnék, itt volnék még velem két másik emberke. Beszélünk, meg, megtalálunk később. Hát majd az is összejön valamik Michael Lelle úr. sziasztok! És igen, sziasztok! És a megint. Mindenki kapaszkodjon meg. Én kezdjem is egy rageröktől az elején, ami nincs is felírva a listára? Indítjuk. Én ne csuk, ja, az nekem, a nekem a legfrissebb rész, ez mondjuk pont kapcsolódik a múltkori adáshoz, hogy, hogy, hogy van egy új Humble Bundle, amiben Ubisoft játékok vannak. Ezt aztán a múltkor megemlítettük, akkor már volt, nem? Vagy ez most igen. többet? Nem is tudom. Nem, nem ez egy... az aztán utána jött, vagy, vagy valahogy ott körül. Szóval... Jön, igen, igen, ja, mert ez keddel jött. Igen, ez Aha, keddel szóval jött. örüljetek, neki van egy új Humble Bundle, Ubisoft játékok, és benne van a crew a nagyobb csomagban, a... Az már 15 eurós, vagy 15 dolláros 15 Dollár. Igen, tehát 15 igen. dolláros csomag van benne. Hát nem, csak felnézek már, hogy milyen mostanában ez a crew, mert hogy csak updatelték, meg most biztos, hogy játszanak, meg pár ismerős is megvettem, van, akkor benézzük. És hát már ez, az elején elég fura volt az egész, hogy nem azt fogadott, hogy The Crew, hanem The Crew Wild Run. Hát az az, amit igen. Igen, igen, de hogy én ezt nem vettem meg. Tehát, <laughs> hogy nekem még elméletek a crew van, meg is így rögtön egy ilyen reklám jön mert lényegében ez egy reklám, hogy akkor hú, wild run, de jó neked. Hát az konkrétan alapból írta át egész játékot, grafikailag, meg, meg minden ilyesmit. Igen, hát optimalizáltam, amit régebben volt. Hát ez így, Tehát bemegyek a városba, és van ilyen 40 fps-em, 40-50 fps-em max. Kivéve ha leveszem a lóra, akkor, akkor felmegy 60-ra. Hát akkor, akkor, a, a, akkor az nem a játék hibája, nem? Hát én... <há> Ha, nem tudom, azért viszonylag, éped, no. viszonylag jól szokott minden, minden működni, így fölrobbannak dolgok, és aki néztem letem, hogy hogy lehet ezzel javítani, mert így vet, levettem egy de azt se javított nagyon rajta. Jó, mindegy, nem is ez a legnagyobb rége a dologban, hanem hogy ugye a krúnak az a neve, hogy crew. És van egy ilyen funkció benne, hogy krút lehet csinálni, és akkor ez lényegében a kópa játékban együtt lehet nyomulni a haverokkal. Na most én néztem ezt a funkciót, és ki volt és egy nagy lakat volt rajta. És amikor elkattintok, hogy én már ugyan csinálnék krút, hátanyomjuk haverokkal, akkor így kiírta, hogy hát ez a funkció nincs benne a játékban, ez csak a wild run-ba van. Benne meg akarom-e venni? Aha. És akkor így nézek, oh, az hogy... az mekkora pofátlan, És így né nézek, mondom, én azt nem akarom megvenni. Még hogyha ilyen nagyon szépen hutalnak is rá, hogy esetleg jó lenne, ha adnék még nekik pénzt. Fiasztom, ez a gáz. Na, akkor ez, így. ez azért gáz, mert engem érdekelt volna a crew. A 15 dollár. Oh, gondolkoztam, én is a 15 dollár. Igen, pakon. a 15 dolláros, mondom, kicsit sok, de mondom, lehet, hogy benne van a dolog. Oké, okay, kijött egy új DLC, de majd az később megoldom, mert minden. De most, hogy én ezt megvettem volna, oké, okay, kapok egy kazajátékot, játékot. Mind playes, amit imádok, mint az szart. Nem, egy Steam-re. <gül> Igen, kettő, és abból az egyik megvan, a másik nem érdekel. De még szóval, feltelepíteni a juplét. Ön van, de nem indítom Úú. el soha. Tehát érted csak így az Assassin's Creed-ek miatt, a Black Flag miatt van fönn, amúgy. csak azért, semmi másért. És most még jó is, hogy akkor ezt nem húztam be, mert akkor ezek szerint saját magammal testem volna ki, mert 15 dollár a crewér, és akkor még 20 dollár, vagy nem tudom, mennyi a kieg ami gondolom uh -huh. a jövő heti keddi bővítésben nem fog bekerülni ebbe a pakba, mert hát, csak lehet, a 8 dolláros bővítik, és oda meg nem valószínű, hogy beteszik azt a DLC-t, ami a 15 dolláros játéknak a DLC-je. Végül is, hogyha egy single-player autós játékkal akarsz játszani, akkor nyugodtan. Hát, tehát, mert, hát, mert, igen, az lett belőle így. Jó, tudsz játszani multiplayerbe, csak Krút nem tudsz csinálni. Hát Akkor így kimarad. Igen, igen <laughs> tehát most, most igen. ennyi erővel, most majd később fogunk beszélni más autós játékról is a műsorban. Tehát akkor. Tehát az ingyenes, ez meg 15 dollár, és még DLC. Tehát, hogy. na uh -huh. Azért érted? Igen. És így az alapjátéknak a címe lehetne a Not Crew, <gül> vagy valami, <gül> valami hasonló. Disc Crew. This crew. <gül> Úgyhogy. Azért mutkos... ez egy elég pofátlan lépés. Igen. Tehát, Igen. Hogy, hogy érted, oké, hogy beteszik a DLC-t, ami hozzáad a játékhoz, de ne úgy adjon hozzá, hogy az alaptól elvesz. Igen. Hát ez így. Úgyhogy igen, hát ez. Pedig ugye pedig, hát... nem is lehetne rossz ez a hámből, hogyha valaki szereti a franciáknak a programját, a juplét, meg az ilyeneket, akkor tök jó dolgok vannak benne, van benne egy-kettő tényleg jó cím. Tehát nem kell szeretni, az fölrakod, aztán, aztán van. Én yeah. az egy dolcs is, hát azt be is húztam, és gondolkoztam hm. rajta, hogy a 15-ösre rá kéne repülni. Csak nem tudom, engem az Assassin's azok alapból nem nagyon érdekelnek, így a Far Cry 3 miatt húzom a számat, hogy menjek -e fentebb. A crew volt az, ami még így mozgatta a fantáziámat a dologból. Far, a Far Cry 3 Split, az amúgy hogy nem rossz. Van-e az meg van. Hát jó, a multi szerintem az már olyan kihalt, mint, mint, mint egy sok másik játéknak a múltja. Meg abban talán lehet kóposzni, anélkül, hogy megmennéd a DLC-khez. <gül·> ebben nincsen, nem a 4 négyben van csak kóp, vagy ebben is. Háromban is van. van. Van, van kóp. Oh. Szerintem van, meg már lehet benne pályaszerkesztő is, tehát ebbe jön ja, a háromba. Pályaszerkesztő most, érted, játszani hát, akar, nem szerkeszt. Igen, megjön ez, ha megbeszéltük múltkor. A Minecraft. Jó, szóval, láss, nem tudom. Mindenki döntsön, megéri neki a crew krui. Ne, amúgy most, ezt, ezt a, a Minecraft kapcsán, ugye régen én is ilyen voltam, hogy így rábuzultam, hogy ú, pályaszerkesztünk, még annól volt a Torchlightnak az elsőhöz volt talán, hogy lehetett moddolni agyba főbe, ilyen jó, olyan jó, és akkor az egyik tanárommal beszélgettünk erről, hogy, hogy ú, ilyen jó, meg olyan jó, és akkor ő mondta ezt, hogy ő nem akarja szerkeszni, csak le akar ülni, és akkor szórakozni. És így, így most azóta már én is átmentem ebbe az irányba, hogy kivesz belőlem annyi energiát az a ilyen munkával a foglalkozás, hogy ne akarjak még a játékban is dolgozni. Amúgy, amúgy teljesen igazad van, és így érzem, viszont hogyha, hogy behagyják ezt a funkciót, az tök jó, mert hogyha meg valaki jó, erre ráveszül, akkor tök jó dolgokat kihozhat belőle, és hogyha azt ingyenesen hozzáadják az alaphoz, az oké, okay, nem ez, hozzá ez a van játékhoz, a kulcs, ez van a de kulcs. akkor az nagyon jó, szerintem. Ez jó, hát így, így születek a TF2. Kijedek, igen. amikor jön egy új... Hát meg a t is ugyanígy, tehát a skinek, meg, uh -huh. meg ugye most már a TF2-ben is ugye a skinek. Jó, hát a skinekre arra ráépült egy konkrét piac. De jó, amúgy, jó pofa. Tehát, tehát ez, ez, ez jó dolog, hogy ezt, ezt ilyen szinten támogatják, vagy hát mi támogatjuk, akik megveszik, szóval... <laughs> Valamilyen szinten, de ez, ez jó pofa szerintem. Hát a Dumba is lesz valami pályeszterkesztőszerűség, meg gondolhatóság, úgyhogy arra is kíváncsi vagyunk. Én, én amúgy a Portal 2-vel próbáltam pályát szerkeszteni, de kb. csak olyan szinten, hogy megnézem, hogy mit, hogy működik ez. Tehát hogy én nem akartam ilyen nagyon bonyolult pályát, amit majd tök nehezen lehet megoldani, így csinálgatni. Csak így kíváncsi voltam, hogy, hogy lehet ezt összepakolgatni, és ott nagyon jól működik. Ja, igen, azt gondolják, hogy ez elég felhasználóbarát. Tehát ez igen, nem igen, ilyen igen. kell pattogtatni, hanem, hanem ilyen szimszerű már már szinte. Mert, mert valahol nehezebb így pályákat szerkezgetni már olyan, mintha játékot programoznák kevő. Én régen a trackmania szerettem pályákat építeni. Ott tök jó könnyű. Egy után lepakoltad, aztán mehetett. Uh -huh. Volt, talán... egy a... Volt egy másik autós játék. Fejezben nyugodtan, amíg eszembe jut <gül> a címe. Meg talán a LEGO. Volt valami legós versenyjáték is, amiben lehetett pályát építeni, de valamelyik LEGO racers talán, de nem vagyok benne biztos. Ú, uh, azok jók voltak. Azokat én is szerettem. Demóját rongyosra játszottuk, emlékszem. Pedig csalt a gép abba is, mint a szemét. Eh, igen. Tehát, vala Ez valahogy egy mindig... visszatérő dolog lesz. Igen, igen. A krúba csalom, hogy az ellenfél? Mert hát... én nem játszottam vele, meg gondolom, cigesse, hogyha azért akarta behúzni szóval. Szerintem annyira nem, én nem érzem legalábbis. Mm. Vagy a fene tudja. Lehet, csak normálon toltam végig, azért, vagy nem olyan állítottam így az erősséget. Ez mondjuk veszem, az elég gáz, hogy a nehézséget úgy állítják be, hogy mondjuk, mondjuk hardon csal és easy, meg nem szóval. Akkor I vezessen jobban, de ne csaljon érted. Igazából a nehézség abból fakad, hogy lehet különböző pontszámért, vagy nem tudom, tehát ilyen különböző érmekét megcsinálni a feladatokat. És mit tudom, én, van például ilyen ugratás, hogy ugratni kell. És az itt azt a legkönnyebb megcsinálni. És akkor ilyen medálokat kapsz. És akkor medálokat kapsz, hogy ezért ezüst, arany, platina. És akkor igazából az ugratásnál a legegyszerűbb, mert csak egy jó kocsik áll alád, nyomod az előrét, beász irányba, és akkor kirepül a francba. És akkor megvan a platina, jaj, jó. És ott van. még szaggadhat is a játék, mert az ott sem le nem. Ott tök mindegy. <laughs> akkor ezt ott ez a Ridge Racer Unbound nevű játék, abban volt még ilyen szerkesztő. Ja volt. igen, annak van most egy ingyenes változata is. Aha, aha. Az nem volt olyan rossz játék, bár kicsit a fizikája az ilyen, nagyon fura, meg nagyon nehéz volt. Tehát ha hibáztál egyet, akkor úgy hagytak a francba, mint a húzat. Na, ott meg a csalt, meg, az az meg ott az volt, hogy hogyha beturboztál, és neki mentél turbóval másnak, akkor ez kirobbant a francba, az így felrobbant, és még töltött is a turbón, tehát mehetél a következőre. Jugrálhatál emberről, emberről a turbóval, hogy mindenkit kilősz a francba. Ja, hát ez addig jó, amíg nem vele csinálják, hanem tetszik. De a kép vele csinálta, tehát a, a gép az pofátanórát hát, nyomult így, ilyen szinten akkor a crew az, az a Widerun nélkül félkarú óriás. Hát azzal meg nem tudom. Én próbáltam a beta-t, a Widerun beta de hát sok mindent nem adott hozzá a játékhoz. Ezek szerint csak elvett. Hát állítólag optimalizáltabb lett, meg, meg a fizika jobb lehet, meg új autók, új pályák, minden ilyesmit tettek vele. Ilyet hallottam én. Én, én most így ezen gondolkozok, hogy más példa nem is jut eszembe, ahol konkrétan egy DLC megjelenésével letiltottak funkciókat az alapjátékban. Van ilyen szerintem, például a Destiny is ilyen volt, talán, ahol, vagy hát ott nem biztos, hogy letiltották a funkciókat, de nagyon sokat átalakítottak, és megszivatták azokat, akik megvették az alapot, és nem vették meg a DLC-t. Meg én ilyenekre emlékszem inkább, amikor ilyen félkészszerű játékot adtak ki, és ahhoz adtak ki egy olyan DLC-t, ami sokat alakított. Most volt nem régen ilyen Kickstarter Project, a Planetary Anniation, azt hiszem az új, azt mindenki mondta, hogy az annyira nem jó, meg minden is ki hozzá egy DLC, amit nem adtak ingyen senkinek, 40 dollárt kértek érte, tehát azoknak is így fizetni, akik adakoztak korábban, és azzal lett a játék olyan, amilyennek kellett volna lennie. Tehát rengeteg uh -huh. korábbi ígéret, az. Akkor került bele a játékba, tehát most te adakoztál bele mondjuk 40 dollárt, megkaptad az alapot, ami nem működött, meg bagos volt, meg fele hiányzott belőle. Aztán amit megígértek, azt meg hozzávágják 40 dollárért, szóval ez kicsit gáz. Azt mondjuk egy kicsit drága volt az elején, én emlékszem. Tehát amikor megjelent akkor nem 40 dollár volt, hanem valami százvalanányeruló. Ja, drága volt az valami. Igen, azt idéztem is, hogy az úgy most micsoda. És aztán végén kijött és még szar is lett. Igen. Szörnyű. De most nem tudom, hogy a, a hz 1 néztétek, hogy azzal meg most mi van? Igen, én olvastam a Én csak a, a cikk címét olvastam, hogy ketté osztódik, mondom tőlem, azt osztódhat és lapoztam Igen. tovább szóra. <laughs> Tehát, Tehát hogy... így, így most az egy csinálnak kettőt, vagy ugye, ugye van a túlélős része, meg egy arénás része, és most ezeket így ketté veszik teljesen, és eladják mind a kettőt külön. külön Ja hogy ezt így osztódik ketté. Uh -huh. ja, én azt hittem, hogy a menüben lesz két mód és akkor. Nem, az. nem. nem. <gül> ja. Az most ott van. Az én most ott van a menüben, ez a mód, ja, csak kiveszik az egész. Tehát egy, egy mód volt csinálják egy másik játékot. Hát és mind a kettőt meg tudod de... majd venni, nem tudom, 40 óró egy darabja. Hát nem rúz. lesz. Nem lesz free to play. Hát de ez eddig free to play volt, nem? Hát az lett volna, de korai hozzáférésből hogy elkezdték árulni 20 euróért. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy így nagyon sok pénz bejön, úgyhogy nem lesz free to play. Viszont Mikroton az akció valószínűleg így is úgy is lesz benne. Úgyhogy 20 euróért árulják, viszont most az van, hogy ha megveszed a játékot, tehát megvan neked a játék, mielőtt ketté vágják még hozzá február. Akkor megkapod mind a valahány. kettőt. Akkor mind a kettőt megkapod, igen. Mondjuk ez korrekt, hogy legalább szóltak. Tehát Mondjuk, Igen, ez akkor elfezik... is egy nagy marhasság. De azért, ha belegondolsz, hogy free-to-play játékot eladnak pénzért, aztán azt mondják, mégse lesz free-to-play, kettévágják, és mind a két részét eladják pénzért. Hát jól. Ja. Így... Én nem tudom, nem játszottam a játékkal, sokan dicsérik, de mondjuk, ha még ezen felül még egy pofátlan mikrotranszakció is van benne, ami ilyen, kicsit ilyen pay to -win, akkor így, mi ez? Ez szerintem abból a szempontból fair, hogy aki, aki megvette, az megkapja, oké. Okay. És akkor mondták, hogy ugye február nem tudom, meddig meg lehet venni, amíg ketté nem vágják. Tehát most aki, aki arra várt, hogy ingyenes legyen, és meg kipróbálja, az annak most van lehetősége befizetni annyit, mint a korábbiaknak. Tehát igen, ebből igen. a szempontból fair. De attól most most hogy ez pont akciós is stímen egyébként. Hát annyira nem érdekel szerintem engem. <laughs> nem tudom én, ezek a Daisy meg az ilyenek, ah, Igen. És hát most ezt így már. szették külön, hogy lesz a H1Z1 Just Survive, ez lesz a túlélős része, és a h 1 King of the Kill most, most, Ha most én ezt megveszem Steamen, akkor két játék lesz ott a könyvtáromban például. Igen, igen, valószínű. És hogyha csak az egyiket veszem meg, a másikkal nem tudok játszani. Így van. Ja. Hát ez nagyon jó mindegy. De jelenleg mondjuk én még csak a sima h 1 z et látom. Igen, hát most ha azt a megveszed Steamen, akkor utána lesz két játékot. Tehát egyet fizet, kettőt kap, hát ez nagyon igen. jó. Vagyis hát egyet fizet, egyet csak utána kettőt ja. vágják. Hát az, igen, ez olyan, mint, hogyha, mint amikor például a, nem is tudom melyik játék volt ilyen, amit megvettem, a, és aztán ö, volt külön szingül meg megmúlt és külön jelent meg. De. Hát a régi koroknál volt így, de az téged nem érint szerintem. Ja, a Red Orchestra például az is ilyen, hogy megvettem amit ja, a kettőt kaptam volna. Ja igen, igen, igen. Azt sem de... teljesen értettem, miért kellett külön szedni, de mindegy. Azt azt hiszem később szedték külön, mint ha régebben egybe lett volna aztán külön hogy ha valaki lenyomta a singlet, azt letörölheti, mert hogy inkább múlt is. Vagy várja, van-e ebben egyáltalán single? Van, van, van kampány. Igen, de úgy hát az, is, az is, külön is külön ilyen botokkal, botokkal, azt hiszem, a múlt is pályák. Tehát az a, hát, mind a régi medvél filmek, szerintem olyasmi. olyasmi. olyasmi. olyasmi. Úgy, úgy oldották meg, szerintem. Hát szóval érdekes ez az, az a AIC egy mindenképp. És ez a, ez a másik játékmód, amit így kivágnak belőle, ez ilyen, ez a betűrojá, vagy ilyen éhezők jelenlegű jellegű játékmód, hogy így. Bedobnak a pályára, és akkor csak egy maradhat módon kinyírjátok egymást. És így most nemrég találtam egy ilyen játékot, ami szintén erre erre alapul, ez a The Calling, vagy mi a a címe. És ez is ilyen kis arena shooter, azzal, hogy bedobnak egy pályára, ahol szeregetni kell a fegyvereket, lerakni a csapdákat, és hát kinyírni egymást. Nem tudom, hogy milyen lesz majd ez a játék. Most már is nyitettem egy videót, ami hiba volt. <gül> én erről amúgy addig nem is hallottam, még itt nem láttam olvasni a listába, úgyhogy... De ez én olyan, nem mint tudom, a Rust, tehát... a Daisy, a egy, a Far Igen, Cry... Csak, csak ez nem olyan, mint a Rustban, meg ezekből a többi játékból, hogy játszol órákat, és akkor a végén valaki lelő, akinek van fegyvere, hanem így inkább közele van egy ilyen egy ilyen pvp shooterhez, hogy bedob mindenkit a pályára, és akkor ott van a 20 perces meccs, itt például azt hirdetik azt, hiszem, hogy 20 perces, és akkor mindenki keresgél, útolgat, meg kinyíri a másikat. Tehát nem az az hogy is számvet. Úgy tűnik. Hát nem tudom. Oh, most... Pont a név napommal ilyen, úgyhogy. Ó, oh, hát akkor ez neked lett címezve. <laughs> érzem. Mondjuk most nem tudom melyik jobb, hogyha játszok két órát és úgy ölnek meg, vagy játszok tíz percet és úgy ölnek meg. Tehát akkor végülis, hogyha játszunk, akkor leosszuk, akkor két órán belül többször is megölhetnek, és ezért ez jobb. Aha, sokkal jobb. Én mondjuk szoktam nézni most a rázt videókat, és szerencsétlen emberkel úgy szenved, hogy próbál építeni valamit, és így már, hogy elkezdik gyűjteni a követ meg a fát, és hátba löjj a képhegyverrel. Most, pedig most, most is akciós egyébként... Nézni. Szerintem ugyanazt a videót, szokt, videót szoktuk nézni rá, azt ügyileg, vagy nem Igen. tudom. Hát, Ki mondhatjuk nyugodtan, szerintem. Igen, tehát a csontinak a, Csonti a videó idei, én Igen, majd nem bírom, mert széttépem a hajamat rajta. Tehát, hogy e -e -e. Tehát, szegény, tehát én is már sajnálom, komolyan mondom. De a kitartóan mindig visszamegy, és akkor lootolgat, lootolgat, aztán egy hát alak, kicsit marcosan meg visszamegy. Látom, hogy tölt fel új videót, és így, ajj, nem már megint, és akkor nekem az a játék videó, hogy, tudom, kifejezetten tetszik, tehát jó jól megvan to. csinálva benne az építkezés, a kraftolás is egész hát hajájúzod, akkor, akkor egész jobb hát ja, lapítani kell, mint a fűben Ö, <laughs> Kb. öcsémnek van meg, öcsém szokott játszani haverjaival, és úgy, hogy már a haverjai ott voltak egy adott szerveren, és hogy együtt élnek túl, úgy már azért ha. jóval logikusabb, és, és jobbnak tűnik, de hogyha Igen. egyedül bekeveredsz a semmi közepére ott. Te két napnál többet nem maradsz meg szerintem. Az, azon a szerveren tessódik, mészárolnak így gépfegyverrel. Igen. Mestő embereket, akik kavicsaró a kezükbe. Nem, amúgy ők jó fejek, tehát ők, ők, ők csak építkeznek, ők nem nagyon csesztetik a másikat, hogy hagyják, hogy csinálják a dolgokat. Tehát csak önvédelemből ölnek, hogyha úgy van. Arra is szükség van sokszor. Hát sajnos igen. Hát akkor ez végül is olyan, mint a Betléről rész része a H1C1-ből, nem? Igen, igen, igen. Tehát most ez úgy látszik népszerű kezd lenni. Tehát rájöttek, hogy nagyban ez nem működik a túlélő játékokban, ez a gyűjtögető sd most megnézik kicsiben. Kicsiben hm. úgy látszik, működik, hogyha egy egész játékmódot így kivágtak a hz 1 ja, és, és amit alapból meghagynak, az se lesz Tehát mind a kettő fizetős lesz a hz 1 az a vicces. Hát ez elég érdekes. Maradjunk hát. annyiban. Igen. De most úgy ha most nem veszem meg, és ország nem veszem meg, akkor soha nem fogok Én már egy évvel ezelőtt tudtam, hogy soha nem fogom megvenni, tehát most engem ez annyira nem hoz. Mert ahogy meg kinézetre, kinézetre teljesen egy te free, free-to-play játék, tehát hogy így maga a modellek is, meg az egész mozgás. Ki mondhat a ronda mind a bűn. Hát szarú néz ki cseppet. De legalább pénzt kérnek érte. Igen. Most már nem mondhatjuk azt, hogy legalább ingyen van, igen. Igen. De egyébként nagyon népszerű, úgyhogy... akinek, akit érdekel, annak most érdemes beleugrani. Főleg, hogy steam most ez a... valamilyen új év, új hold, vagy melyik. Kína új év, vagy mi lesz. Kína új év, igen. Tehát semmi köze nincs a vámpírokhoz. Ez, úgy meglepődtem, amúgy, hogy itt lett Steam akció. Tehát egy. Bocsánatom, hogy csütörtökön nincs hétvég. Jó, hát mondom, biztos valami lesz. Egyszer csak más, de puff, és ott van Én. minden leakciózom. Mondom, mi a franc? Hogy... elég, elég kemény. Nekem is meglepő volt a dolog. Nem itt a túl sok minden lenne benne, ami nekem annyira kérem most. Hát szinte az van minden leakciózom, ami télen volt, körülbelül, ahogy hmm. néztem a téli akcióba. Meg nagyjából az akciók mértéke is ugyanaz maradt. Mondjuk, amiről korábban beszélgettünk, ez a High Divers, ez is most kapott egy 30%-os Nos, én azért szétnézegettem a PD2-t, de az még mindig kicsit túl <gül> kicsit, sok, sok, sok DLC-vel van. Hát mondani. a dlc kel hát úristen, <gül> borzalmas. Tehát ez van. Ja, meg ha már Steam, akkor nem még jelent meg a mojang az új játék, azt nem tudom figyeltétek-e, -e, hogy nézegettétek ez. Ez egy ilyen platformer, ugrálós, lövöldözős cucc, Kobalt a címe. És a visszajelzések azok elég pozitívak, viszont én az árazására voltam nagyon kíváncsi, hogy mit lőnek be. És hát így belőtték egy ilyen 20 euróra, ami egy ilyen nekem. Igen, tehát az a jópofa platform, ugrálós cuccra egy kicsikért drága, szerintem is. De itt az csak kiadó, nem? Aha. Ja, igen. Ő csak a kiadó? Nem, nem ők ja, fejlesztették? Igen. Nem. Valami Ox Games Studio. Valami, ah. Valami más. Jönyekes. Mert hallottam, ők. hogy jön valami új játék, és hogy mindenki oda volt, hogy ja, a Mojangnak, ugye, majd biztos valami Minecraft, vagy nem tudom, valami mm. más hülyeség. Aztán, hogy akkor ott, mintha olvastam volna, hogy ugye ők csak kiadták. Én mm hittem, hogy ők is csinálták igazából, nem is. De nem gondolom, hogy ha ők ráborintottak, akkor biztos láttak benne valamit, amitől mm -hmm. extra. Volt nekik mondjuk egy kártyajátékok is, azt nem tudom, kipróbáltátok-e? Az a cím, hogy Scrolls. Én csak kb. feltettem, mert valami ingyenes volt, kipróbáltam és mondtam, hogy jó, nagyon klassz, de nem érdekel. Az még megy amúgy? Nem tudom, lehet, hogy már. Mert mert nem vo nem volt túl sikeres. Ja. Én azt nézegettem, mert azt hittem, hogy Elder Scrolls játék, csak aztán rájöttem, hogy hát nem. Hogy... Nem, ez valami körökre osztott, harcrendszeres, kártyás valami. Ilyen hardstone-szerűségnek néztem, csak grafikailag megvalósítva, tehát nem kártyákat pakoltál, hanem a szörnyek ott voltak, azt hiszem, és ott harcoltak az orrod Igen, meg ilyen táblán kellett, tehát így, ez ilyen körökre osztott kicsit, tehát, hogy vannak ilyen mezők, amikkel lehet ugrálni, de úgy nagyon nem hatott meg a játék. Viszont ha már a hardstone szóba került, akkor <gül> jön egy másik rage. Hát én nem tudom, tehát most mondjuk egy miről van szó. A házamhoz egy tavasszal fog jönni egy nagyobb kiegészítő, amivel azt fogják csinálni, hogy a régebbi kiegészítők lapjait, tehát kettévágják a játékot, lesz egy standard és egy wild mód, és az a lényeg, hogy a standard módból kiszórnak minden két év es és annál régebbi kiegből érkező lapokat. Tehát az az évi és az előző naptári évi kártyák fognak játszani a standardban, és bejelentették, hogy azt fogják mindenhol támogatni, versenyeken, és a wild mode meg így megmaradott, lehet használni minden lapot, de hát ezek után kíváncsi leszek majd, hogy ki fog wild mode-ban játszani. Úgyhogy... Hát gondolom, az, aki lesz. nem akar minden új kiegészítőt megvenni. <laughs> nem, mert az új kiegkek ott is fognak játszani. Ja, igen, igen. Tehát attól még meg kiegeket, kell venned? A kiegeket már pénzért nem tudod megvenni, csak. Aranyból. Igen, tehát a régieket azokat nem fogod tudni? Nem, az semmivel nem tudod megvenni a régieket. De az újakat mondom, tehát az új kiegeket az már pénzzel nem tudod, a régieket pedig visszamenőleg már nem hmm. tudod megvenni. Na várjál, hogy az újakat nem lehet megvenni, majd pénzért csak aranyból? Hogy? Én úgy tudom, hogy csak aranyból lehet megvenni. Az nekem kimaradt. Tehát, hogy pénzért azt, is azt tudom, meg hogy... tudod venni, csak pénzért aranyat kell venned, tehát így be kell forgatni. Az azt hiszem így. Aha. De erre nem teszem rá a nyakamat, de én ezt hallottam. Nekem ez nem érdekes. Viszont a régieket meg nem lehet sehogy megvenni, úgyhogy ha valakinek kellenek a régi lapok, akkor azokat craftolni csak. Azok csak igen, igen, craftolni. Ami itt vicces, mert most valószínű mindenki azt fogja csinálni, aki standard módban érvényesülni akar, hogy az ott nem használható lapokat fogja és betöri. Tehát a mód az olyan kihat lesz, mint a huzat. Nekem igazából ez a nagy problémám. Meg hogy én szeretek lapokat gyűjtögetni, tehát nem szeretek összetörni lapokat csak úgy, mint a. Nem tudom, tehát, hogy így. Hát nekem azt most én az az Persze, jelentem, azokat igen. Mindenből az kettő szoktam. elég. Van, elég van, egy is kész. Igen. De azokat viszont begyűjtöm, tehát az a kettő, az legyen meg. Persze, mindenből kettő. Ennyi. Így van, mi nuljanak a bárkán. Igen, pontosan. Két sklapú nem... megélnek. Jó, úgyhogy nem nagyon szeretek így lapokat betördösni. Viszont. vágymódot meg tényleg ki fog játszani ezek után. Tehát az újak azok nyilván nem mert azok nem fognak craftolni olyan lapokat, amiket nem tudnak használni a standard módban, amit a Blizzard támogat. A régiek meg valószínűleg betörik ők is a lapokat, legalábbis nagy részük, aki komolyabban akar foglalkozni a játékkal. Jött ilyen kísértet. ház lesz. amúgy ezt a wide módot egyetlen egy módon lehetne megoldani, hogy sokan játsszák, úgyhogy ha rengeteg küldetés oda szól. Adnak, hogyha... adnak valamit pluszba, hogyha ott játszol. Az az egyik, a másik meg, hogy mondjuk a napi küldetés az, hogy győzzél ötöt mondjuk druidával, akkor az, az lesz, hogy wide mode Jó, de azt ötöt. nem fogják megcsinálni. Miért Mert a kezdők kapnak, egy kezdő kap egy ilyen küldetést, és akkor ki a picsába. Tehát, hogy wide mode így ledarálják azzal a ami. Hát, ami jó, de Most is az van szinte. szinte. Tehát most is, hogyha most akarsz egy új, mondjuk most én letölteném először a Hearthstone-t, hiába értek valamennyire hozzá, tehát én nekem az első egy-két hét a szopás lenne konkrétan, szerintem. De. Tehát a gép ellen összeszedem az alapkártyákat, tízes szintre fölhúznám magam, utána mennék casual azt a szétvernék az arcomat. Tehát, hogy nekem mm. se nagyon sikerélményem élményem, szerintem. Igen, mondjuk ez elméletileg ez a rendszer a mindig a verszi a ponentet találja meg. Ah, <laughs> igen, igen, igen, egyébként. Nem is tudom, minek többi Egyszer fölögne át valami, nem tudom másra. Egyszer meglepődnénk, az biztos. De valami és csak kiírná, hogy mit tudom, én kaptál tíz ingyen kártyacsomagot, és így nézne az ember, hogy <gül> mi mi volt ez. Azt úgy bírnám. Egy sokat olvasgattam én ennek utána, hogy, hogy ez most miért jó, meg sok emberkének a véleményét. És igazából annyiban igazat adok nekik, hogy sok út nincs egy játékos, ha hosszú távon akarnak tervezni. Tehát csinálják azt, hogy szarlapokat adnak ki a kiegészítőkbe, hogy ne legyenek túl ópék az ott kijött paklik. Vagy egyre erősebbek lesznek, de így a végén az lesz, hogy teljesen kinyírják a játékot, mert már nem tudnak olyan erős lapokat kihozni a végére, amivel lehet normálisan játszani. Bár szerintem mindig ott van egy harmadik út, amit mondjuk tényleg a legnehezebb megcsinálni, hogy olyan lapokat adnak ki, amik tovább Erősítik a balanszt. Tehát, hogy balansosabb lesz tőle a játék. Hát azt nagyon, az nagyon nehéz. Azt az tényleg nagyon nehéz, igen. Főleg Tehát minél maximum... több lap van. Tehát eddig a, eddig a Blizzard úgy próbálta, hogy amikor kiadtak kártyákat, nem azt nézték szerintem, hogy erősebb legyen vagy gyengébb, hanem hogy új paklikat lehessen létrehozni. Mert uh -huh. ugye az elején rájöttek egy-két paklira, és annak ez mindenki azt játszott. Tehát, aki varlokkozott, az vagy zúlok, vagy handlock volt. Tehát, és a, a, később jöttek ki az új lapok, és azzal alakították át a varjornál, is az elején ott volt a kontroll, aztán utána lett a. Előfelejtettem, mert már nincs. Volt Patron. Patron, igen az. Mm -hmm. Tehát, hogy azt is azért adták ki, hogy más legyen, és utána más lett, látták, hogy túlerős, akkor kivették az egészet. És amúgy ez, ez a, a kártyás dolog megoldás, ez szerintem annyira nem rossz. Viszont az a baj, mert például olyan kártyákat, mint a Dr. Boom kivettek, amit én utálok. Tehát, hogyha én néztem egy hearthstone hetedik kör, Dr. Boom. Tehát az mindig Dr. Boom a hetedik kör, és ez már untam, tehát a rohadtunalmas volt. Én is és untam. Igen, tehát ez, ezeket jó, hogy kivették, viszont olyan alap kártyákat is kivettek, tehát egy-két kasztot túl gyengítettek. Például szerintem a Varloknál ott valami elképesztő sok kártya kiment, és ollapkártyák, és ez, ez szerintem ez, ez gáz. Hát ugye kiment a Naxramas, és a Varlok nagyon sok jó lapot kapott. Igen, és ugye a Megmágus az teljesen eltűnik. Hát a Mac az mindenhonnan eltűnik. Mert a, mert a Mac az mindenhonnan eltűnik, uh -huh. és a, azt hiszem még talán a pap, vagy a varázsló volt, ahol nagyon sok kártyát eltüntettek, esetleg a Druida. De szerintem így ránézésre nekem a varlók volt az, ami a legnagyobbat szenvedte meg. Tehát alap. Tudod, kimentek, ráadásul a varlókat úgy is gyengítették, hogy alap hírkártyákat kivettek. Igen, tehát mostantól uh -huh. nincs, igen, tehát ez kicsit kellemetlen. Jó, azért jönnek majd új kártyák, meg az szettet is fogják változtatni. Ja, igen, tehát. Lesz valami balansz? Ebből a szempontból igazad van, tehát, hogy addig ne szóljuk meg, amíg nem tudjuk, hogy mik az új kártyák. De most, ahogy állunk, ezek alapján ez lehet, hogy inkább negatív, mint pozitív. Igen, hát most úgy néz ki, hogy nagyon mészárolni fognak az agrós, meg a fészpaklik. azok. Pedig azokat kellene megállni. Igen, nagyon, nagyon sok taunt lett kivéve, Igen. tehát kiletvéve a kis Anoyotron, Slash a Slash Bercher, lecser, igen. Ezek a kerős lapok, és így nincsenek most már, úgyhogy meglátjuk. Meg hílet szájátik. sincsen, úgyhogy sims, mindenkinek. <gül> Jajra. Malatt a Réno Jackson, úgyhogy mindenki Rénos lapvizékkel fog játszani. Úú, meg most meg már ettől van heróton komolyan mondom. Tehát most már ez lassan <gül> olyan lesz, mint a Doktor Boom. <gül> az egy tökéletes. jó lap. Tényleg jó, csak az a baj, hogy annyi esélyt elhasználsz arra, hogy az meg legyen, és nem is biztos, hogy bejön, mert akkor egy lapra vársz, és helyette meg mondjuk Mondjuk a varióra nem két exek jutott vissza, hanem csak egyet, tehát ez kicsit. Neke, nekem ez sok párnak tűnik, úgyhogy nem játszom, úgyhogy végül is én csak külső Egyéb szó. Egyébként a... mindig meglepődöm, hogy mennyire képben vagy a az képest, hogy egyáltalán nem játsz. de sokan, akik játszanak s nincsenek ennyire vele. Ó, hát most hízelek most. Lehet, hogy még élse. kezd melegem lenni leveszem a pulcsimat mindjárt, úgy érzem. Ó, mondjuk a meg lassan elaladszik szerintem hárztom témában, pedig még játszott is vele. Csik, ez itt vagy még? Én nem vagyok az a <gül> nagy, nagyon nagy Hearthstone játékos. Jó. Szerintem is zártjuk a témát. még annyit az Én, azzal, én hogy... ilyen fél évente ránézek, és ja, neked... rájövök, hogy alappaklival nem lehet érvényesülni, <gül> és abba hagyom. Lehet, hogy most neked jobb lesz a kiegészítő. Mert ugye nagyon sok lapot kiszórnak, az új lapok kb. senkinek nem lesznek még, csak aki bedobál nagyon sok pénzt. Tehát a pénzbedobálás az egyre jobban működik a játékban elméletek felzárkozni a kezdőknek most könnyebb lesz. Elméletileg. Aztán várjuk ki a olyan Ez mondjuk egy jó dolog, de én tényleg nekem az a problémám, hogy én szerettem így gyűjtögetni a lapokat, mert csináltam ilyen videót, kinyitok nagyon sok vizét, és akkor hát a lényeg, ah, sok új lapom lesz, és akkor én örülök neki, de most konkrétan így örülök neki, és dobhatunk ki utána őket a kukába, mert... Hát szerintem ez a lényege a kártyajátéknak, de hát majd ilyen. erre még később visszatérünk egy másik játék kapcsán, de én ezeket a kártyás dolgokat én ezért szeretem, hogy gyűjtöd, gyűjtöd, gyűjtöd, és az tök jó, hogy neked mondjuk a, a 600 ezerből megvan 18 ezer, és akkor tök menő vagy érted. Hát igen. De így, így tényleg a kezdőknek azoknak nagyon nagy szíves ezt a hátrányt behozni. Most viszont így a wild móddal... Igazából most csináltak egy hatalmas szakadékot, ahol, van, tehát a wild -módba kezdők azok, tehát aki nemrég kezdte, az, az nem fog szerintem bemenni és játszogatni. Tehát az lett volna egyébként a jó megoldás, most tök jó, hogy azt mondtuk, hogy témát váltunk, és dobálunk tovább előtt, mindegy. <gül> hogyha, <gül> hogyha olcsóban adnák a régi kiegészítőket, meg a paklikat. Nem és lehet, akkor így lesz. Nem, tudom. nem hát az hát nem, nem, az nem blizár. Azt nem a lehet legyen. megvenni. Egy akciózást el képzelni mert le hogy lesz akciózva bizonyos dolgok, Aha. egy bizonyos ideig, tehát mondjuk lehet, hogy nem Igen, tudod megvenni, igazán? de mondjuk egy hétig fél áron meg tudod venni, most csak mondtam uh -huh, valamit, uh -huh. és az, hogy lehet, hogy működhetne. De amúgy ja, a Blizzardból kiindulva minden rohadrága lesz, és rohad sok farmolással tudod elérni, szóval de legalább ja, el tudod érni. Kál. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a Hearthstone jövője. Jó, de amúgy nem azt mondták még az elején, hogy itt nem lesznek ilyenek. Tehát ilyen módok Hát lehet, hogy ők is úgy gondolták, hogy nem lesznek ilyenek, Aztán Hát a PD-ben is ]unkat. azt mondták, hogy nem lesz mikrotransakció. <gül> jó, a ig meg azt mondták, hogy free -to play lesz. <gül> igen, a Battlefrontra meg azt mondták, hogy lesz benn tartalom, szóval... <gül> Sőt, szerintem még azt is mondták, hogy az egy jó játék lesz. Ja, igen, azt is hallottam, igen. <gül> Egyébként nem tudom, figyelgettétek el, most ott is voltak akciók a, az origin nem olyan rég, féláron volt a... Battlefield. Battlefront. Ár é, most féláron volt. <gül> Aha. És így, így néztem is, hogy... Azért az kemény. Aha, a igen. A Garden Warfare 2 drágább, mint a Battlefront. Lehet, hogy több tartalom is lesz benne. Le lehet, tudom, hogy érzek, de... hogy az jobb játék lesz. Na, most attól félek is. Mert ez egy tök jó játék lesz, az engem érdekel, de azért 60 eurót nem adnék érte. Most a Black Ops-ot is megvetted, érted? Most... Jó, hát az, az más. Jó, ez... Az se volt 60 euró. Egyébként az se volt 60 euró. Tehát boltban, hol olcsóbbak a játékok, viszont a... Ezt a Garden warfare én nem tudom, hogy hogy gondolják, de is boldba 15 randjért árulják. A PC-set? A PC-set, igen. Az úgy Eléggé, igen. De általában úgy szokott lenni, hogy a boltban dobozosan olcsóbb, amikor kijön a játék, de később, amikor már lejön az ára mondjuk Steam-en vagy ilyesmi egy akcióval ott meg már, akkor jobban éri meg a Igen, De Mondjuk ez kicsit furcsa. Lehet mondjuk íjjé. Lehet, hogy még változni fog ez, mire kijön a játék hogy ki fog ennyiért megvenni? Nem 15 ezer lesz, hanem 18 ezer, csak a te kedvedér. És <gül> <Igen. gül> ha jól tudom, a kettőnek se lesz single player, vagy ilyesmi. Az nagyon nekem is hiányzott, az egyből se. csak Szerintem... nem az, hanem, hogy akkor ugye 15 ezer olyan játékokat szoktak adni, aminek azért storia van, ja, igen, múlti, igen, igen. és a többi. Hát most igen. erre tudnék mondani, hogy az ijénél volt hogy 15 ezer nem adtak ilyen játékot, de az M az nem úgy olyan régen. Hát na! Ja. Most ezt így vonatkoztassunk el. Ja, a jaj. Battlefront már nem számít. Ja, jó van. <laughs> okay. Azt, azt mannyit szüttük, hogy már lévült. Nem úgy szerintem, hogyha kiadnak egy játékot, amiben full multi van, és mondjuk kóbba van a dolog, és hogyha van benne tartalom, akkor 15 ezeret érhet. Szerintem. Főleg, hogyha jó játék. Tehát, hogyha ha tényleg dugig van tartalommal, tudod állítgatni a külsődet, hát van benne mondjuk alapból 20 pálya, és később ingyenes dlc kel mondjuk még feltolnák 30-ig, akkor az szerintem megérheti. Csak hát az a baj, nem, hogy, nem az a játék, bele, hogy nem leszek biztos hogy ingyenes DLC-k lesznek. Hát igen, igen, az kicsit kellemetlen lesz. Viszont a Garden Warfare-nök az első része most akciós, az most 7,5 euró. Azon már majdnem elgondolkodtam. Ugye? Az jó ár érte. Igen. Annyi bőven megért. Na, de hogyha már az FPS-eknél maradva menjünk, akkor tova. Ezt nem már... kiírta fel, de egész jónak tűnik. <gül> Lehet, hogy én... Igen, igen. De én szorgalmas, <gül> szorgalmas vagyok, na. Jó, én is szoktam felírni témákat. Most is írtam fel igen. hármat. Hogy... Igen, most mondjuk el, hogy miért amit felírtunk. Ez a Batalion nevű, nem tudom, ezt hogy kell kiejteni. Legyen így. Nevű Bat FPS Batalion. játék, ami így a második világháború... Batalion 1944. 1944, igen teljesen Cs csak a, igen. a pontosság igen, <laughs> ezek... igen meg jön egy másik battaliónaminek ami másod dátumot hogy 2018 jottam <laughs> a szóval egy ez egy a második világháborús lövöld amit kickstarteren próbálnak összekalapolni hát már összejött már összejött uh -huh. ézegetem hogy de ja, a százezret tűztek ja. ki, és ja, most van a 160-nál. -e. És még van 24 napjuk, hogy ez 34 napig. Nem, hogy nap, jól is néz ki a családja. Én is nézegettem, még hearthstone tone én néztem a hajalériát. Ja. Meg is jól, jól néz ki, és, és nyíltan a régi Medal of Honor és a Kot 2 vonalon akarnak ők nyomulni. Ja, van ebbe egy kis betűféldi szerint, még a régebbiből az elején. De nem, itt írják, hogy konkrétan ez az irányvonal. Ja, hogy ez uh -huh. az. Ja. Uh -huh. Igen, egyébként tök vicces, hogy mostanában nagyon sokat sírnak a, a kodrajongók, hogy úgy legyen már egy ilyen kod. És hát itt lesz, csak nem kodnak fogják ki Hát meg ezért igen. sírtak, úgyhogy... Hogy mindegyik vagy második mindegy világrávus. Világ más világ más Én az első világrávus érzek, Nagyon jónak néz ki. Igen, igen. Jó, azért Kickstarter, meg korai hozzáférés, azért gyerekek... Jó, hát most, amit látunk, Nézett láttunk, már ki nagyon jó. sok dolog jól. Én élek tényleg kódos inkább, hogy nézem a videót, meg medálofonan. a régi. Mondjuk a fejlesztősrácok is ilyen tök fiatal kölyköknek tűnnek egyébként így videóval, akik így beszéltek, hogy ez milyen klassz lesz. Ja, eléggé. <laughs> Csígy, nem tudom. Ne, ez, ez nekem tetszik. Meg tetszik, hogy ilyen kicsit arcade lesz, tehát nem ez a nagyon szimulátoros lelőnek egy golyóval, mert minden, mert abban már Heroton van néha. Meg főleg ez egy árja négy engine, ugye ez így egész jó látványvilágot és fizikát tud hozni. Biztos fel fogja lehet, mert... frissíteni kicsit az állóvizet szerint, ami most hát lehet, van. Föl, lehet, főleg lehet. itt második világháború, meg első világháború most az Igen. nagyon el lett nyomva. Én most még komolyan el is gondolkoztam ezen. <gül> most minden a jövőbe játszódik ú, uh, mondjuk azért... Én, én attól régen féltem, hogy ez lesz amúgy. Tehát én már a Betülfi-nek volt az a része, az a 2140, vagy mi a franc. Én már... Ne, ne legyen a jövőbe játszódó science fiction lövölde, mert az, az ne, ne, ne legyen. Ja, most lehet, hogy már bejönnek a fantasy-k egyébként, fantasy lövöldék. Az nem se nem legyen. legyen. Én nem Akkor milyen nem tudom, én maximum jelenkor, tehát a múlt és jelenkor, én valahogy Aha. így érzem, tehát az első, második világháború, szerintem ez nagyon betalált nekem legalábbis, meg hogy max, maximum jelen, tehát ez a, ez a C, Rainbow Six, Siege, meg ilyenek, ez, ez a korszak, tehát ez amikor már mint a kodokban is van, hogy hologram, meg ilyen mindenféle hülyeség, ne, az nekem az már sok. Igen, mégis a megvalósításon is sok múlik, nem csak azon, hogy milyen témát dolgoznak. Fel. Ja, hát az, az persze, persze, persze. De mondjuk én AK-val akarok mindenkit agyonlődni, nem pedig AK nem 47 es hanem mondjuk 56-os, ami kicsit máshogy néz ki, de azt mondják, hogy az, de akkor miért nem azt tették bele, tehát érted. Lehet, meg kellett volna venni a licensztet másikról, erre meg, erre meg nem Érted, de egyébként tényleg megcsinálnak egy fegyvert, ami úgy néz ki, mint valami, ami létezik, és átírnak egy számot, és akkor az már jött játékba. Hát az összes Ennyi? free to ez van amúgy, és ez tök van. gáz. Tehát, nézem, és így M4 32, na mert enyitek a francba, meg ilyenek. Tiszta gáz. Ez így működik. Hát én amúgy most komolyan elgondolkoztam, hogy a játékra ilyen Sosem fizettem még egy Kickstarter-en semmiért, de most így megforult a fejemben. Aztán megláttam, hogy most fizetek, és majd a várható az, az 2017 május. Igen, uh -huh. messze van még. Úgyhogy nem. De, <laughs> El, am amúgy szerintem, de se, szerintem se ajád rá a pénzt, de viszont így, így hogy az, nézegetjük az ígéreteket, meg hogy mikorra lesz meg, meg hogy hogyan képzelik, tehát ez megvalósíthatónak tűnik. Tehát ez nem olyan, hogy leülnek, és mondják, hogy toronyóra lánccal, és minden összejön, és gyönyörű grafika, és ez holnap utára kész lesz, hanem így látod a tervet, és ez, ez lehet, hogy nem átverés, és ez lehet, hogy működhet. Jó lenne yeah. amúgy. A Kickstarter-nek is jó lenne, mert mostanában egyre több az ilyen kamu hülyeség. Hogy Ah, oh, és még tényleg itt van, hogy mire mennyit fordítanak. Uh -huh. ez így jó. Nem is láttam még ennyire összerakott Kickstarter projektet. Hát a videóban is ott is lehetett látni, hogy már mock mennek, meg minden ilyesmi, úgyhogy... Ja, de nem van itt konkrétan egy ilyen pálycsát, hogy ennyi megy adóra, ennyi az audio dolgokra, ennyi a hosting. Ja, ott lenne a, di a diagram, ja, ja, ja. Hm. mondjuk nincs ott, hogy nyaralunk a tengerparton. Ja, ja, ja. nem, nem tűnik biztató, valóság. Nem, nem, túl sok a kamu benne ezek szerint. Ez még, ez még, bár ez bár a 60% development az piros, és az nincs részletezve. Igen, de az, aki <gül> a el egy villát. Mi szeretünk a villánkból programozni. Hát, meglátjuk. Hát, ez ez sokára lesz tényleg így kész, hogy, hogy így lássuk is, hogy mi lesz ebből. Én már nem nagyon akarok így pénzbe lezobálni olyan dologba, amit majd két év múlva megnézzük, hogy miért ez belőle. Hát, de ja. Teljes messzélességgel mellettük állok és szurkolok nekik. De igen. igen. Én is, tehát hogy mihelyt lesz valami amit úgy ténylegesen kézzel fogható dolog, még azt is megvanom kockáztatni, hogy meg fogom venni. De így így előre másfél évre, hogy most kifizetem és majd talán akkor játszhatok vele kitügy lehet meg se érem, bazd meg. Ja, de... amúgy ez igen. Ja. <laughs> Jó, hát azért. Egyes nagy, meg. most erős túlzás, de érted? Én amúgy a képregény filmekkel vagyok így, meg most a Star Wars, hogy bejelentették, hogy nem tudom, meddig fogják folytatni. És mi van, hogyha én holnap után meghalok? Tehát akkor én basszus látni akarom a filmeket, érted? Ne, ne mondják el, hogy nekem 2025-ben is moziba kell mennem. Legyen most azonnal fagyazd le magad. Ja, Aha. igen, igen, mint a kár. És majd mikor kijön, akkor elvisz Bedolgozom moziba, vissza a jégbe. Na, hát akkor ugorjunk itt rá a következő témára, ami a, ami a hát az ijétől egy, egy viszonylag baráti lépés, amit ők ritkán tesznek. Ez nagyon baráti, amúgy. Az, az új most, a... most Wanted, vagyis hát új 2012-es Most Wanted most az On The House keretein belül ingyen elérhető. Én amúgy nem is emlékszem arra, hogy az On The house lett volna ekkora név. Hát, a Dead Space. Nagyon De ugye az korábban volt egy dollár érhámbőbe. Ugye ugye, a Dead Space is. Meg a Dead Space-t Az is volt ilyen, De ilyen. Igen, és az is volt, de amúgy inkább ilyen régebbi címek voltak. Hospitált ja, tájkűn, meg ilyenek. Úgyhogy ez, ez, ez elég nagyon meg is lepett engem, hogy őszinte legyek. Mondjuk azért itt is. Van vagy 40 eurónyi DLC hozzá. Igen, de nem véletlen, hogy ezt adták, mert konkrétan ehhez van a legtöbb DLC, Nit for Speed-ben. Úgyhogy hát ezt gondolom, biztos szóltak a marketingesek, ha ez jó lesz, figyelj meg! Igen, kaszálnak egy csomót. Én lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha már a játékot megkaptuk ingyen, akkor vegyünk hozzá van a hülyeséget. És amúgy én azt mondom, hogy meg is éri. Igen <gül> nagyon. igen nagyon. Nem, de úgy van a DLC-kel együtt. Én annak idején DLC-kel együtt vettem, körülbelül 7 dollárért vagy 8 ért nem tudom, ne ó, te is akkor vetted. Igen, meg, ugyanakkor egyszerre vettük vettük meg. Vettük, igen. Igen, és én Elmentünk együtt a digitális boltba. Igen, igen. Digitálisan elsétáltunk oda is. Azt kérjük, így mutattuk digitálisan a polcra, hogy azt kérjük. Egérek kattintottuk a polcon. Mondták, hogy mondjuk, hogy kérünk belőle 2 x és akkor mondták, hogy 12-let maradhat. És maradhatott. És, si maradhatott. és amúgy jó. Én, én nem bántam meg. Tehát a, te azt tudom, hogy te nem játszottál annyit vele, mint hát nem. én, mert ebben van körülbelül 250 órám. És én, jó tudom, a ez nem ezt fogja mondani, már ezt már előtte beszéltük egy kicsit, de én akkor ne, is nekem a... amúgy tetszik a játék. Tehát én amúgy én régen nem játszottam már autós játékkal, de ez tetszik. Csak az nem, hogy annyira pofátlanul csal az ellenfél, hogy az valami felháborító. Tehát én nem, nem, nem jobban fel tud baszni, mint egy Dota meccs, amikor oroszokkal vagyok. Azt aláírom, hogy csal az ellenfél, és azt is aláírom, hogy az rohadt idegesítő, mert hogyha én lehagyok valakit, akkor az maradjon lehagyva. Hogyha meg engem lehagynak, mert akkor a szar vagyok, akkor azt elismerem. Tehát hogyha látom, hogy úgy ver meg a gép, hogy tényleg szar vagyok, akkor verjen meg. Akkor De hát igen, csak mikor, mikor úgy mész már, hogy nem mozdul felfelé a, a kilométer óra annyira, jól veszed a kanyarokat, mert mindesképp elhúz melletted, na, akkor az úgy kicsit, van a kurva kurvanyádat. <gül> ez amúgy a régebbi Most -ben rosszabb volt, itt annyira nem vészes, és én azt mondom, hogy ezt a játékot nagyon sokan szígyák, hogy ez egy burnout, nem Need for Speed. Meg még elemek is vannak áttemelve a burnoutból konkrétan, tehát az a híd, amin vannak az ugratók, a táblákkal, az, az egy az, az egyben, egyben ugyanaz. <gül> ugyanaz, mint a burnoutban volt, igen. És a, ugye ezek a levágást elzáró ilyen kerítésszerű valamik, azok is ugyanúgy ott vannak, akkor a táblák ugye, amin át tud nátott a pontgyűjteget és minden, de én akkor is azt mondom, hogy ez az utóbbi idők legjobb nit for speedje. Tehát én ezt ezt kimaxoltam, hát sok nem csak ezt maxoltam ki, de ezt kimaxoltam és rohadt jó, és minden percét élveztem. Tehát a rivals e játszott te? Igen, azt az is kimaxoltam. Hát nem az is marha jó lett, nekem azt a, ez jobb szerintem, mint a Rivals, de a Rivals is jó. Tehát az is egy egy egy jó, csak ez nekem előrébb van valakorra. Nekem Tehát... a D D D Rán is bejött. Az is bejött, Sok igen, meg szétek. a Egy pillanat. Legyen Na, úgy. Oké, reklám, után visszatérünk. De amúgy, addig mondjuk elmondom, hogy a hot porziót is jó volt az új. Nekem az is tetszett. Ú, meg az a... Teljesen kimaradt szerintem. A hot Pedig Pursuit. az is jó. Ugyanaz, mint a Rivals, amúgy konkrétan. Vagy járát, ez a rendőrös szucos izé. Azt <gül> is nagyon jól adta ki, azt hiszem. É, ja nem, tényleg játszottam vele. Ja nem, az a játszottam, az meg megvan. Aha. Az, az is jó játék, amúgy. Ez a rendőrös tényleg. emlékszem. Na, aztom, aztom, azon nagyon, az... nagyon rámentek a rendőrös dologra. Igen. Ott... igen. De a Rivezbe is. Konkrétan. Tehát a ugyanazt ah. hozták vissza. Tehát most ez lehetett volna egy második része. A Rivezbe életett. sok jó dolgot beletettek. Az igazából olyan volt, hogy az, az pont a crew előtt jött ki. És Ö, akkor... Igen. Már nem olyan jó, crew előtt jóval, de amikor leakciózta az Origin, és küldött nekem egy üzenetet, hogy te nézd már, ez most csak 5 euró. A Én is akkor után... vettem meg. Jó, oké. Okay. Tőlem. Yeah. És amíg, amíg nem jön a crew, igen, hogy ez szerintem multisabb, mint a crew. Sok Valamogyan. Igen, nagyjából olyan egyébként, nagyjából ugyanúgy működik, de én ennél a játéknál azt hittem, hogy ez tök jó, de majd a crew És nem. <gül> És tényleg, de, ha s választani akkor azt mondanám inkább, hogy a, a Rivals. Igen, inkább. igen, az a baj, hogy a crewban én is körülbelül akkorácsoltam, mint te. Mert én annak idején imádtam a TDU szériát, meg hát hát is. De, de akkora csalódtál, én nem is vetted meg. É, én, igen, tehát hogy én, én azért nem vettem meg, mert mondom, megvárom meg minden de nekem megvan a TDU 1-2, én azokat imádom, de ott is ugyanez volt, hogy maximum, azt hiszem, ott úgy volt, hogy 8 szal lehettünk együtt, talán. És hogyha arrében mentél egy másik részre, automatán újra választotta azokat, akik legközelebb voltak hozzá, tehát ott legalább az érzélet megvolt abban, hogy MMO. De itt nincs, mert itt a króba is belépsz, és négyen vagytok, nem? Azt hiszem. 80, azt hiszem, itt vagy, vagy itt is 80, de nem tudom, tehát nem ezt ígérték. De egész, a... A, egész Amerikára nyolc ember az. Igen. Tehát a Ribeast-ben az... legalább megmondták, hogy itt maximum négyen vagy ötten, vagy hat, már nem tudom, már nagyon régen játszottam, lehetnek együtt, nem muszáj hmm. arra menned, lehetsz haverokkal, meg szivathatod a másikat, ja, beleszólhatsz a versenybe. Meg azt volt hozzá mobilapplikáció, volt hozzá tablet olyan cucc, hogy te csináltad, azt nézted, hogy ott az ember ke és adhatál neki vagy. Pont az ellenkezőjét, a csesztethettel dolgokkal, és az ilyen tök poénus volt. Az is jó pofa volt, mert egy-két versenyt úgy tudták kinyitni, hogy ott játszogattál, viszont az bágosan működött, mert nekem hol beadta, hol nem, szóval. No, hát még mindig jobban működött, mint a Battlefieldhez írt. Azt applikáció. nem tudom, mert nekem az, nekem az kimaradt. Tudom, az... Az, nekem tök tetszett a reklámban, hogy ez megoldt oldva, aztán valahogy teljesen más, csinálták meg végül. Ez a reklámnak a lényege. Igen. Ja, amúgy igen. De nem egyébként, hogy a reklámban mutogatták, az teljesen logikus volt, meg, meg tényleg úgy, úgy kézre állt. És valami tök szart hoztak össze végül benne. Hát ez olyan akkor, mint maga bár a kezelés 3. is máshogy, máshogy működött, tehát hogy így á. Mint bármelyik L3, hogy oda viszik a játékot és megmutatják, hogy ó, oh! meg minden jutott, Emlékszem, amikor az e 3 bemutatták a Need for Speed et a Most wanted az már nekem akkor tetszett, és mindenki mondta, hogy de jó, de jó, de jó. Aztán kijött és mondták, mi ez a szar, ez egy burnout fos. És akkor emlékszem, volt egy-kettő újság, aki 80% fölé tette, és én azokkal értettem egyet. És... Pedig a burnout és... nem volt egy rossz játék. Csak... Nem, nem. Csak nem Need for Speed. Igen. De szóval most ebben is most... Most, tehát, hogy nem volt benne tuding, de hogy tudtál új cucokat szerezni meg, hogy meg kellett keresned a pályákon a, a, az autót, és ez is probléma volt valakinek, de akkor ah, menjár De most sokkal letöltötték, és azt mondták, hogy ez egy szar. De konkrétan a. A letöltött verzió az bágosan volt az interneten, és tök sok minden hiányzott belőle, és az egész játéknak szerintem az alapja az a multi volt. Tehát az a legjobb része, hogy de ott alapból kezdesz egy Ford Focus rs és utána versenyezned kell, csalencseket csinálnod, benne, és úgy, a úgy nyitogatod ki az új cuccokat, és ott már van egy előharadás érzeted, nem úgy, mint a single-ben. A single -be ott csak ilyen tréningszerű valami szerintem. Ja, és a, más fejlődési rendszer is van a multiban? Igen, a multiba teljesen más, tehát no, kezdesz egy kocsival, meg van egy-kettő alapkocsid, amiket nem tudsz tuningolni, csak hogyha esetleg olyan, ö, olyan versenybe mész bele, ahol mondjuk tegyük fel ás autó kell, és neked csak Bés van, tehát ott kapsz egy ásat kölcsönbe, de azt te nem tudsz tuningolni, meg semmit, meg azt megnyitni se tudod, hogyha csak kóborolsz, vagy azt hiszem, akkor meg tud nyitni, de, de hogy azon nem tudsz semmit se lecserélni, se festést, se semmit, és azokat külön kell kinyitogatnod. Ja, és Na, az... Most biztos vannak sokan, úgyhogy mellett játszunk. Igen, igen. Hát, mert hát mindig sokan voltak, tehát konkrétan olyan, mint a burnoutnak a múltja, hogy az mindig tele van. Tehát ott, ott nincs olyan, hogy nem találsz szervert. Meg szerintem most is így van, főleg, hogy most, hogy ingyenes. És a legjobb szánterekje van az utóbbi időben. Az, az egyszerűen fenomenális. Na, úgyhogy mindenki vegye meg 0 forintért. Igen, 0 forintért. Leteszel a kosárba, hogy... megjön a számla, is kell fizetni. És ez, az ellenfél nem csal annyira, mint régen. Attól még csal és zavaró, meg amúgy nem tudom, hogy a, a, ezt lehet, hogy én nem tudom, hogy hogy lehet ezt kivédeni, de például, ha verseny közben belecsúszol egy ilyen ö, rendőrségi fasságba, amitől kiukad az összes gumi a kocsidon, na azzal például lehet valamit kezdeni? Mert én a reflexből nyomom a ritrát. Igen, vannak ö, szerelőműhelyek a verseny közben többször is, illetve ki tudsz nyitni bizonyos versennyel egy olyan gumit, fajtát, amit ha fölteszel, akkor ö, azt hiszem két-három másodperc után automatikusan visszateszi a kerekedet. Tehát ott csak ilyen pár méteren keresztül kell így menned. Viszont az a hát, gumi, az nem olyan jó, mint a, a slick gumi. Tehát, hogy valamivel lassabb vagy, de visszateszi folyamat. Hát nem tudom, én ha olyanba belecsúszok, itt a legutóbb olyan szinten felkutat, első helyen megyek, és akkor autópálya, tehát sehol nem tudsz ilyen műhelyre lemenni, és akkor így csk, csikorogva megyek előre szépen, és akkor így mindenki így vám, vám, vám, előznek befelé, és mondom, de jó, so much fun! Hát, hogyha, ha ez a legvégén van, akkor az szívás, de általában mindig van szerelő műhely. Meg azt hiszem, hogyha nem bágosan működik a játék, akkor régebben is úgy működött, hogy ha letesznek eléd egy kordont, akkor mindig van egy hely, ahol át tudsz menni. De csak egyetlen egy hely. Na hát ez az, de most ha jötted belecsúszol, akkor baszhatod. Hát akkor igen, igen. Én, van. Tehát van szerelőműhely, van olyan gumi, meg a harmadik, hogy próbálj meg nem belecsúszni. Hát igen. <síns> igen. <síns> a, tehát mi van, ha belecsúszok? Ne csúsz bele. Igen, <síns> ez egy... a lényeg, ez a lényeg. legyen ilyen lehetőség. <síns> így van, így Na úgyhogy megéri, nagyon jó játék. Mind a hárman najájuk Igen. Igen. <síns> Nagy tényleg az megérted, megérte. Az meg, azt meg. De egyébként most nagyon sokan fogják szeretni azért, mert nulla forintért kapták meg. Vagy nulla, vagy, nulla, vagy a reggeli úgy, kávé, kávé helyett, helyett is jó. Ugye? Na, ugye. Na, legalább felébreszt, nem? É, é. Kicsit káromkodsz, és felkezd sokkal jobban, mint a kávét ott. Na, most nem tudom, a következőt az kiírta fel egyébként. Én, én bátorkodtam. Azt te voltam? Nem? nem én voltam, és így csodálkozok, hogy van valamit, nem én fel. Hát mondom, hogy, hogy én feles? is szoktam betenni dolgokat, Szörnyű. nem tudom miért is értek. Na szóval, a Homefront új részéről van szó a Revolutionről, ahol a fejlesztők bejelentették, hogy az összes DLC, ami érkezni fog hozzá a jövőben, az ingyenes lesz. Ez tök jó, és taps, nagyon király. De lesz benne mikrotranszakció. Hm. És hogy ez, ezt még egyelőre azt nyilatkozták, hogy semmilyen más befolyással nem lesz a játékélményre, tehát csak ilyen külső, hiszen faszom dolgok lesznek. De, igen, de hogy ez. Hát most ilyen, ilyen ígéretek már voltak korábban. Tehát most lehet, hogy változtatni fogják ezt az egész dolgot. És én remélem, nem fogják elcseszteni, mert én az első részt imádtam, annak ellenére, hogy mindenki lehúzta, hogy mekkora egy szar, de, vagy ezt sokan lehúzták, de szerintem tök jó volt, ilyen Battlefieldes, Multi, Kodos, Single, szerintem tök jó volt. És Akkor nem a... volt single, de, de volt. De volt csak 5 órás volt körülbelül. De jó pofa voltam, ugye én nekem nagyon tetszett, és még lehet, hogy most is játszak, fel, csak már tele a hackerrel, mert már senki nem. Figyelde. Igen. Igen. És ugye a második részt is elkezdték fejleszteni, csak aztán kivették a fejlesztők kezéből, és most a Crytek csinálja azt hiszem, legutóbb úgy hallottam, hogy a Crytek csinálja, most már lehet, hogy onnan is elment máshova. Most már nem, most már Depszilver talán, nem tudom, mindegy, nem is ez a lényeg. És most kicsit félek ettől a mikrotranszakciós dolggal kapcsolatban, hogy, hogy ezt el fogják cseszni, de remélem, hogy nem merínek. Végülis, ha csak, ilyen, ha csak ilyen skinek lesznek benne, meg ruhák, az annyira nem probléma. Az nem. Az az nem, nem. Csak hogyha mondjuk megveszel egy skint, ami 20-szal többet sebe, az már kicsit gáz. Hát, hát, hogy hogy ilyen így. ne legyen benne. És egyébként a, a régival az a, tényleg az van, hogy legutóbb is, amikor játszottam multival, meg, meg ismerősök is mondták, hogy már nem érdemes bemenni, mert így belépsz, és akkor valaki így átrepül a pálya fölött, és mindenkit fejbelül. Olyan szintű csalások vannak benne, hogy... Azért szerencséd van, és olyan szerver találsz, ahol nincsen csaló, akkor rohadt jól el lehet vele szórakozni. Mindig van egy 5-10 szerver szokott lenni általában. De hogyha peched van, akkor, akkor nem fogsz vele jól szórakozni. Sajnos. Pedig egy tök jó játék, és szerintem többre hivatott mert, mert, mert nagyon jó volt. Meg jókor nem is jött volt ki, az... mert akkor se sebetőfi pont nem volt a poronton, és ez volt, is mindenki tök jókat várt tőle, aztán hát szitták végül, de szerintem egy nagyon jó játék volt. Annak idején. Úgyhogy... Régen minden jobb volt. Igen, igen, régen minden jó. Régen, meg a homefront is jobb volt, de mamán is. Ne, most is jó, ne mondjál ilyet. Jó, jó, csak nem menj be játszani multiból, mert le, lőnek Most már ne, most már ne. Hogyha le van akciózva a játék akkor érdemes bemenni szerverekre, mert akkor talán olyanok is megveszik, akik nem csalnak. Miért nézem most, mennyi ebbe a holdú éves cuszban? Hát lehet, hogy pár euróra levitték amúgy. Mert én annak ide nem hiszem, 5 euróért vettem talán. Aha, hát most is annyi körül van. 4 és. 4,59. Hát az szerintem tök jó dolog. Vállalható. 75%-kal Ha a collection veszed meg... Az, ez, a, ez a marha vicces egyébként, hogy, hát hogy a, collection, a collection kerül ennyibe. Ja, én, már -e én is collection vettem meg, és emlékszem, azért vettem meg, mert az olcsóbb volt. Igen, az és az... most is ezt csinálják. Tehát, hogy 5 euró a játék, és 5 euró az a csomag, amely benne van a játék, és még hozzá minden DLC. Ne, az olcsóbb, mint 5 euró. Igen, tehát ezt az, mondom. Az, tehát, hogy igen, olcsóbb. Igen, igen. <laughs> olcsóbb igen. az összes dlc a játék, mint... Ez a most van, tehát a eljön. másik kihagyhatatlan ajánlat. Hogyha... Igen. Nem hány a csalóktól. Meg ide indult egy videó, de jó? Okay. Na úgyhogy a második részt azt pedig várjuk, és a mikrotransakciókat nem szeretjük. De azért majd elviseljük valahogy. Hát meg más játékban is lesz mikrotranzakció, nem? Hát Hogyha így, mindenben. a továbbira nézek következő. Mondod, a division már nem tudni egyébként, hogy milyen lesz, ha erre gondolsz. <laughs> Tovább lesz. Mert ha nem tudni, milyen hát... lesz, akkor az, hogy lesz és rossz lesz. <laughs> hogy lesz -e egyet? Hát, jó, hát ott is vannak egy skinek, meg ilyesmi meg. Igazából a division nagyon jó megvonaldva a farmolás. Tényleg lehet látni, hogy ott, ott annyi mindent lehet szerezni úgyhogy csak mész, lősz, játszol, betöröd a fegyvereket, Mondja ezt a az, aki nem játszott más ilyen RPG-vel is. <gül> <gül> Igen. A Diablo az azért nem szimpi, mert farmolás. Itt meg olyan jó farmolni. Van, <gül> jó farmolni. A Diablo engem egyre nem érdekel. Valami De, jel, nem ugyanaz, csak, csak, csak nem FPS-ből nézett, hanem itt jól össze van rakva ez a Lövöldözést dolog. Ő kicserpiesből néz. Amúgy utána néztem, és, és van olyan, hogy FPS. belenézel a cégkereszbe. Igen, igen, igen. Késő, később én is rájöttem, néztem videókat, mondom, azt belenézett a cégkereszbe, hogy. Igen. igen. Akkor valami olyasmi, hogy, hogy, hogy zoomolsz a jobb klikkel, és utána megnyomod talán a tabot. Hát ez tényleg nagyon kellemes. De ezt aki aki Hát lehet, hogy jó, ha megszokod. Hát jó persze. De, de ha nem tudod, akkor nyilván egy kicsit érdekesítő. Igen. Na, és a lényeg az, hogy Elméletileg kiszivárgott, hogy február 16 és 21 között jön a Division Yield BT, úgyhogy akkor mindenki kipróbálhatja, remélhetőleg. Lehet, le fogom tölteni. Aztán majd csapatjuk a Dark Zumba. a jupleit, mint a szemét, de szerintem ezt meg fogom nézni, hogy ez milyen. Most már muszáj lesz használni, és nem csak letölteni. Csíges? te is megnézed? Vagy téged adja a nyomást? A szerintem én is rá fogok repülni. Aztán lehet, majd az utána a lévő azt beszéljük, hogy úgy, gyerekek mindenkelő rendelte, oké. Okay? Hú, csigesztel a gyűjtőit, oké, okay, jó van. Okay. Én ettől nem félek, szerintem. Hát ki tudja. Most talán olyan kiadások vannak, például a Doomhoz is, ha már. A ja, Dumizsionhoz? A Dumizsionhoz, a gyűjtőibe ezért lesz óra. Például. Igen, az a magyar... néz ki. nekem magyarul nem tetszik, kicsit ilyen gadgyanak tűnik. Tehát nem jól néz ki. Most be is a másik. A Dumhoz meg ilyen, ilyen nagyon szép szopor. Hogy az rohat jól néz lesz. ki. Tehát ez, ez, ez nagyon kemény. Most maga ez a... Az a trailer is, ami kiad hozzá, kurva jó. Igen, igen. Engem a dum az érdekelt alapból, tehát az, az, az rohadt jó játék lesz. Én sose voltam Dumos, de ez rohadt jó lesz, igen. az egy ismerőssel, hogy most, most megint visszatérnek ezzel is a gyökerekhez, ahogy megcsinálták a Wolfenstein-nél. Tehát a wolfenstein nézed, a legelső Wolfenstein-re hasonlít legjobban az a játék. De jó és is most lett. a Dumnál is pont ezt csinálják, hogy az első, meg második Dumokra, okra így vissza kacsintanak. Szerintem nem is bajom úgy. Tehát a, a három is az jó, az jó volt, az. de szerintem a három volt talán a leggyengébb, nekem. Igen, igen, igen. Tehát ott egy kicsit eltértek volna. Kicsit rá akartak menni erre a sötét van és fényél dologra. Az első meg a második az nem erről szól. Igen, igen, az, az széri, szériusz szem volt a pokolban, meg a marsok, meg az igen. tehát. És én nagyon jó volt megcsinálva volt, Most megnézem megint ezt a, a télet tél már borsózik a hátam amúgy. <laughs> nagyon kemény. Főleg a vége, amikor. ha Nem spoilerezem. <gül> én amúgy szerintem csak láncfőrészsel fogok menni, tehát. Igen. Az annyira kemény, hogy hihetetlen. Ahhoz lesz majd valami üzemanyag nem, tehát nem mönc végig láncförészre, hanem elfogy, és akkor nem, nem tudsz valami. Keresek hozzá kódot, nem érdekel. Szét csalom belógy. hogy egy kódod vagy nyomod. Örök, örök benzin. Már ki kell próbálni tényleg a régi kódokat tudod, IDD kód, én meg ezeket, hogy mit. <gül> ha van eszük, tesznek bele valami utalást, bármit valamit. Ez tuti. Engem a múlt is nagyon érdekel. Hát nem tudom, én attól várok a kevesebbet. Személy szerint. De a single is lesz. Kis démon tarálás. Ja, az úgy kis retro feeling. Ja. Még nem tudom, ez a szobor is jól néz ki, de én már nem gyűjtök nagyon régóta ilyen porfogókat. Nekem én semmit én vettem gyűjtőibe. Nekem én is. A legközelebb a gyűjtőihez az, az XCOMnak nak a... valamilyen... Nem tudom, milyen limited edition is, ami megjelent itt hol, Magyarországon nálunk. És az adtak ilyen, ilyen kis könyvecskét, ilyen kemény fedeles képes könyvet. Én nekem a, a Skyrim-ból van egy dobozos gyűjtői kiadás, van egy könyv, meg térkép, meg minden is, egy póló, ami rohadt menőn néz ki. Úgyhogy hmm. az, az, az van. Meg mondjuk ami, amihez közel láttam és majdnem megrendeltem, az a Batman Arkham knight -os szobros kiadás volt. Egy Milyen jó gondolva... jártál vele, hogy nem leheted meg. Igen, <gül> utolavissza hogy jól, jól jártam, igen. Bár most már egy ételeg működik. Bár legalábbis szobrod lenne. Tehát ezt így néznéd, és... ja. de drága volt ez a szobor, mert hogy a játék nem ért semmit, az biztos. Nem, most már azt mondják, hogy működik, úgyhogy hát meg hogyha, végül is, hogyha volt erős géped, akkor is működött. De, akkor, nem nem nem működött ha, akkor nem működött, hogyha AMD-t volt Radeon-od, de ki, ki, ki vesz Radeont most komolyan, tehát értelem. Ja? A, a Black Ops, Black Ops 3-as vásárolók azok AMD-t vesznek. Hát a ő a megy GeForce. rajta tök jól egyébként. Hát az, az tényleg nagyon jó, meg a, a Tomb, Raider, Tomb Raider-ben lesz speckó hajad, nem? Így van, ott a hajfizika. Már és megérte, az, ne vittem. És te. az megérte? És Simán, tudod, én, hallod? Én ránézek a szoborra, hogy de drága ez a szobor. Te meg ránézel a Tomb Raider hajára, és megmondod, hogy de Igen. drága ez a hajlak. Tényleg, az... <gül> ha már most Tomb Raider erre eszembe, van itt még egy téves ezt nem írtam még fel. Gyorsan tedd meg. Akkor gyorsan, gyorsan. De mondhatod is közben, hogy... Mondom is, persze. Tehát, ugye. Az új Tomb ugye, a, a Igen, igen, ugye a Microsoftnak a Windows 10 el bejött ez a store, ahol már asztali alkalmazásokat is megvásárolhatunk. Többek között játékokat is. És hát, ne, nekem most megvan az új Minecraft. Igen, és hát ott most bekerült a, a Rise of the Tomb Raider is. Oda? Hm. Ami vicces, tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire feszegeti ez most így a, a hack, vagy az exploit határait. Ugye a magyar ára a boltban 19.685 forint egészen kereken, ezt hmm. most nézem. Viszont nem, tudom, hogy, én viszont nem tudom, hogy ez hogy van, de ilyen okos emberek rájöttek, hogy vannak olyan régiók, ahol viszont piszkosul olcsó, Például, ha ukrajnai vagy ukrán beállításokat, vagy régió beállításokat nézzük, akkor a, a, ott a 266 grivnába kerül, ezt most tudtam meg, hogy ott ez a hivatalos pénz, nem? Ami nem egészen kereken 2850 forint. Az így és, és erről, ezért megkapod a játékot. Igen, én erről most hallottam, hogy, hogy valaki ezt csinálja, de a Steam-jével. Hát lehet, igen, de a Steam-en már igen, szűnik ezeket. Igen, de hogy van egy program, amivel az IP-det át tudod állítani. Hát olyan, ez mint, a a... sima vpn cső. Igen, igen, igen és, és akkor megveszed, és akkor utána azt a steam tehát az anyag, hogy egy, egy új Steam-et kreálsz. Tehát nem a tiédre teszed, mert uh -huh. ugye az elég necses, hanem egy új Steam-et kreálsz, és onnan family sharing-be megosztod a játékot. Hát az... De ez, ez, ez így elmondva tök szép és jó. És azt, hogy begifteled magadnak? Igen, Vagy nem az, az, egy... az sem lehet már minden de játéknál. Hát... Ez a, egy az, hogy beigyifteled, mert nem biztos, hogy be tudod aktiválni ezen, a, ezen a részen. A másik, hogy most nem lesz fel, most Oké, nem a tiedre aktiválod, és akkor elméletileg nem tudsz lebukni. De egy, én egyet nem csinálnék, mert most nem feltűnő, hogy van egy Steam, ahova nem lépnek be, de tíz játék meg van osztva a tiedre. Tehát, hogy, hogy ez nem tűnik föl valakinek? Én ezt, ezt nem biztos, hogy. Én ezt nem javaslom senkinek. Van, csak... van, aki azt csinálja a saját akkontját. Tehát, hogyha beép saját akkontja a VPN-nel, akkor úgy néz ki, mintha külföldön lennél, ugye? Oroszországban mondjuk. Igen. És akkor úgy veszed meg, vagy aktíválod Na, be. Ha, nagyon sok kulcsot én. árulnak, úgyhogy oda van írva, hogy VPN ne aktiválható csak. Én, én ezt biztos nem csinálnám. Tehát ezt, so. ezt, ezt most hallottam, nem is tudom valahol, ez már gondolom, akkor régebben megy. Ezt nem ezt is ajánljuk senkinek. Ez lesz nem, és akkor, hogy ilyen két-három ezer forintok egy játék, de, de ez, ez akkor bukhatsz. Tehát most, hogyha van a Steam profilodon, nem tudom, most csak mondok amit 50 játék, vagy, vagy vagy még annál is kevesebb, tök mindegy most ezt ez simán elvehetik. De most, nem. hogyha arról megosztod, ott már eméltek szűrik. szűrik a vpn nel aktivált cuccokat, tehát ott nem lehet, hogyha... Ennél esküszöm még az is jobb, mint hogy enkorról letöltött. Már lehet, én... csak a játékot veszik el. Á, az nem, szerintem, szerintem az akkot is elveszik, vagy lehet, hogy kettő-három után elveszik Bár ha belegondolsz, ezt marha nehéz szűrni, mert mi, hogyha tényleg kín volt, te érted, hogy ki ment nyaralni, tudod, ott Steam-ezt, és ahó, nézd már, de megveszünk, most megveszünk mindent. De most kimész nyaralni, akkor neked ez az első, hogy Steamen jelentkezel, tehát érted. Hát lehet, hogy menni Oroszországban az első. első az első, hogy valami el kell tölteni az időt. Hát és, akkor belépsz, és akkor belépsz, és akkor nézed, hogy hát ez a Tomb Raider most csak 2000 forint. De nem én talál, nem ezt nem értem, értem hogy oké, okay, tehát a, a, a, az ukrán boltban ott tényleg 2800 forint, viszont itt van még az indiai van kiemelve, ott is 4000 forint. Ez hogy amúgy? Én... Pont ezt a kérdezni, hogy ez hogy, tehát, hogy nem, nem egységes, hogy ha itt ennyi, akkor ott is annyi, és amott is annyi? Tehát, hogy ez é, ilyen, ez nagyon nem nagy. értem, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy tehát, oké, legyen különbség, mert nyilván tudod, az eurónak is eltérhet az árfolyama, a dollárnak is, a kiskutyáknak is, bárminek, de bazd meg, azért 2000 forint a ezer-rel szemben nem mindegy. Hát ott kevesebb pénz van az embereknek ilyesmikre, szerintem. És akkor ott de azt a piacot sem akarják so. ott hagyni. De mi? Most, most, most Magyarországon mindenki keres, amennyit keres. Tudjuk, hogy hát, mennyi a minimálból, ebben most nem akarok belemenni, hagyjuk, ez nem is a podcastnek a, a témája. De most itt, hogyha most szar lenne az életkörülmény, akkor itt mondjuk a Rise of the Tomb Raider nem 20 000 forint lenne, nem 5 ezer. Tehát az, itt, az hol éri meg a kiadónak? Itt it az a vicces, hogy itt szar, de, de attól még drága. <laughs> Tehát, hogy itt a Magyarország egy ilyen speciális környék, mert ugye nagyobb az áfa is, tehát azt is rászámolják már a boltok, ha minden megnézel, á, akkor a brutto árat jön. De de érted, azért nem á. tízszeres szorzó. Hát, hát akkor, igen, akkor tegyenek doba. utána, vagy tehát legyen négyszer ennyi, és akkor már nagyjából ott vagyunk, ahol itt. És akkor legyen olcsóbb, nem jó, legyen olcsóbb, de azért ennyivel. Tehát most most kimész, és akkor mondjuk ott veszel egy, nem tudom, egy Ferrari-t, veszel mondjuk két millióból egy újat, mert, mert ott annyi. Tehát, hogy. Érted, ez olyan furcsa? Nem biztos, hogy ott sok ferária van? Jó, most csak. No, De igen. Na, érted? Mondott, mondjuk, lehet, hogy lehet. Hogy ott, lehet, hogy egy kiló kenyer egy forint, érted? Mert, mert, mert, mert ott olcsóbb. Tehát, hogy ez a, kinek éri meg ez, senkinek nem éri meg. Hogy lehet, hogy az eladási számokat nem akar, akarják így megoldani. Mert emlékszem az előző brady nél is az volt a gond, hogy mindenki mondta, hogy veszteséges, veszteséges, és mi veszteséges? milliót eladtak belőle, vagy mennyit, és akkor ott magyarázták, hogy hát ez nem hozta vissza az árat. Ezek mit csináltak? Ennyi éltek, vagy nem tudom? Nem de... tudom, de, de, de engem csak ez, ez bosszant, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy 2800 forint tőlem, meg elkérnének itt majd 20 ezeret. Ráadásul ez a 20 ezer, ez úgy, meg még durvább, hogy ez a játék már kijött. Tehát ez, ez Xbox One-ra kijött, és most a megjelenés után megjelenik full áron, tehát hogy, hát... Ez, ez mondjuk nem is zavarna, hogy fulláron, de mondjuk jó, akkor is soknak érzem, ezt a 20 ezer forintot érte. Úgyhogy még amúgy purchase-be vannak, DLC-k, meg, meg minden. Valahol múltkor aztán láttam egy ilyen. ezek a semmit nem érő internetes aláírásgyűjtések, vagy mik hogy, hogy Magyarország is kerüljön közelebbi régióba digitális játékok árával kapcsolatban a Piacra, hát ott azt hiszem az hogy... volt, nem, hogy a keleti oldalra akarunk csatlakozni, nem a nyugatira. Igen. Hogy a Steam máshogy váltsa át. Igen. lehet, hogy így Magyarország az orszokhoz csatlakozni, hogy a Steam miatt. Tehát így, <gül> gyerekek, hát oda kellett állnunk. Nem, itt, nem a baj, a, itt amúgy nem is az a baj, hogy a nyugatinál vagyunk, hanem az a gáz, hogy, hogy, hogy a dollárt egy az egybe váltják az euróval. És Hát és, most és már annyira az sem, mert mondjuk már nagyjából majdnem egy... Jó, igen, de, de eddig nem, nem volt egyszinten. Hát eddig nem, igen. De most meg majdnem, az legyen, hogy most meg majdnem megszintem, van, akkor kurjunk rá még 10 eurót, az cseszétek meg. Hát tehát kb. ez megy, ha Ne, nehogy érzi. ez legyen, nehogy ez legyen, mert ez, igen, ez mondjuk szerencsére Mondjuk szerencsére tényleg újjátékokat dobozosan boltba éri meg jobban venni, mert ott na nagyjából be tudják lőni az árata. Igen. Voltak, hogy, hogy tényleg el -e adni. mert ez a, a Steam... Steam csak akkor ma magyar pénztárcára szabva, hogyha vagy nem aaa játékot veszel, vagy akcióban veszel. Vagy. Igen, tehát én azt mondom, hogy ha, ha, ha megjelen és akkor veszel egy játékot, akkor dobozosan, de hogyha nem, vársz, mondjuk van rá 3-4-5-6 hónapod, akkor jobban megéri digitálisan szerintem. Tehát én, mert akkor már szoktak olyan akciók lenni, hogy röhögve jobban megéri, meg addigra már az ára is lemegy. Hogy. Mondjuk az tény, hogy én, én ezt a Tomb is egy ilyen leárazás kereteibe fogom megvenni. Csak, csak így gondoltam, egy egy említést megér a dolog. Hát, mondjuk az tényleg durva, hogy mekkora Mostanában Mostanában elbölt ki az X-Con 2 is, nem tudom, azt figyelgettétek -e? Hát én nézegettem, az majdnem ugyanaz, mint az 1, csak jobb, nem? hát nagyon dicsérgetik meg. Amiket én láttam róla, azok ilyen biztatóak. Tehát, hogy az egy, igen, de sokkal több benne az ilyen testre szabhatóság például, meg gondolom a bázisfejlesztés is tök más, hogy, azt hiszem, hogy már elepül a bázis. Vagy valami ilyesmi van benne. Nem tudom, tehát az egy nekem tetszett, de némileg csalódás volt a régi X-honkom képest. Hát a, amit utána meg kiadta, ki kiegészített, az meg igazából nagyon szörnyű volt. Szerintem. És amalny csodálkozok, hogy nem szidják eléggé. Én, én nem tudom, én ez nem tudok hozzászólni, mert én az XCOM nekem azt hiszem valami game of the Year szavazásnál lett meg ingyen, mert volt valamilyen akció. Igen, nekem is az van. Igen, igen, egy percet nem játszottam, még vele, fel se raktam, meg, mert gondoltam, hogy meg, meghúzom hozzá a DLC-t, és majd akkor együtt nekiállok. Egyébként úgy érdemes, mert hogy a kiegészítő, amit majdnem teljes áron adtak hozzá, vagy nem tudom, hogy volt. Majdnem, igen. Igen, az drága volt. Az igazából egy update. Tehát, hogy nem folytatják a sztorit, csak kiegészítik. Csak kiegészítik. Ja. Tehát én, nekem ez volt a, a fájó pont annál... Nem tudom, én pont most töltöttem le amúgy. Az alapot vagy a kiegészít? Az alapot, nekem nincs meg a DLC. Bár most ez is akciós. Az. Most. Ja, igen, mert most azt hiszem volt a kívánság listámban, és nézegettem is, hogy ott van akciósan. Nem tudom. Talán most még A kiegészítő akció. Ja, igen, 80%-ban. A kiegészítő akció 6 euró. A kiegészítő akció csak 6 euró. És a komplettben meg van az összes kiegészítő, az alap is. Jognak ja. ezek árazni? Ekkor az jobban megéri. Még. Ja, mondjuk hát az alap ára még a, a kiegnek akció 30 euró. Tehát, hogyha nem lenne leárazva, ami ez egy kicsit durovna még. Mondjuk itt az ISS Ugye... egész jó áron megy, itt az X-Com, enemy on non, meg a b u Együtt 6.79. A én azt hiszem Amazonon vettem meg ilyen 1-2 dollárokért. Azóta játszottam vele. Én azt megvettem, nem is tudom, az is valami leárazás volt talán. de nekem az egy picit olyan csalódás. Hát azt szerintem azért is ment le hamar az ára hmm. amúgy, mert ott az nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Én ne, az nem ilyen nagyon cső. Ja, igen. De az alafelvetés az, alapfelve, az, az például jó pofa. Tehát, hogy átviszik egy kicsit más megközelítésbe ezt az egészet. Csak ez már régebben se vált be az XCOM-nál, meg most se. Én lehet, hát... megveszem az első részt. Az csak 1,24 euró. A leges leges legelsőt. A régi. Oh. XCOM UFO Defense. De még hát. az volt a legjobb szerintem. Gózom, mennyit játszottam te, jó ég. Hát akkor itt az ideje kis retrónak. <gül> lehet. <gül> És tudom, valamilyen bundle-ben ez talán benne volt régen, bár mennyi olcsóban szerintem úgy kapni sehol, és most mit ezen? Ja, hát... Most 1,24 euró, te jó ég... Eladsz, nem tudom, három ládát a TF2-ből, meg két skint és meg az Most nagyjából meg is van majdnem 1 euró. Na, hát akkor ennyi. Bár nem tudom, mennyit játszanék ezzel, ezt nagyon szerettem régen. Igazából elhettem újra kiadást. és így azért volt csalódás. Én azt mondom, engedjük szabadon Mikit. Na, tényleg én... arra. Arra nagyon régóta kíváncsi vagyok, hogy milyen rész lesz itt a... Én... Én, én ezt, ezt a részt vártam a legkevésbé ebből a podcastből. Tehát én, én esküszöm, én annyira hát, nem hát akarom. Én ezt, ezt, ezt annyira nem akarom, de... Na most elmondom... Beszéljünk előbb a másik témáról? Szeretnél még egy kis időt? Mindegy, most már ez De jel, nem, most már, meg, nem most most, meg. Most már netoljuk el. Szóval, az a lényeg, hogy én hatalmas NBA 2K fan vagyok. Voltál. Vagyok, vagyok még. Okay. Tehát az a lényeg, hogy én ezt régebben megvettem a 13-as részt, és az szomorúan konstatáltam, hogy abban sem múlt is, se, semmi nem volt, mert a PC-s változat nem bírja el szokásos bullshit, ugyanez volt a Fifánál rége, hogy a konzolos szebb, meg többen a tartalom, minden. És kijött a legújabb, a 16-os, de ez már ugyanaz a PC, Xbox van PS4, tehát szebb grafika, meg minden internetes mód működik, meg tök úgy néz ki az egész, mint a konzolos. Oké, okay, mondom, ezt majd be fogom szerezni, de hát fulláról nem akarom megvenni. De valamelyik oldalról láttam, hogy le van árazva 25 dollárra. Hát mondom, 25 dollárt annyit megér, és hát meg is ért meg, oké, az első három napban volt benne, körülbelül 25 órám, szóval kicsit ráfügtem. Ez nem rossz. Igen, és benne van ez a MyCareer, hogy kezdesz egy csávót, akivel van egy ilyen sztori, amit Spike Lee rendezett, és inkább nyug amúgy, mint, mint tök jó dolog, de mindegy, egyszer ki lehet játszani, nem olyan gázos, meg minden maradt a régiben, és működik benne a My Team mód, aminek az a lényege, hogy kártyákat gyűjtesz, és ugyanaz, mint az Ultimate Team a FIFA nál hogy különböző játékosoknak a kártyai gyűjtöd össze, és azokat rakod egy csapatba, és utána azokkal kell játszanod online, illetve offline, és akkor szerzel még több pontot, amiből nyitsz paklikat, meg minden. Tök jó. Én élvezem ezeket, tök jó tényleg. És uh, ugye ugyanúgy van, mint a FIFA-ban, hogy alapból kezdesz semmilyen rossz paklikkal, és akkor utána szépen lassan kell egyre előrébb és előrébb törni. És a... Én nagyon élveztem, tök jó. És uh, kártyákat szerezhetsz a MyCareer-ből is, ami nagy segítség az elején. És ugyanígy vannak ezek a bronz, ezüst, arany, ametiz, diamond, meg ilyen kártyák. És egyre csak erősödnek. És van ebben a MyTeam részlegben egy olyan mód, hogy domination aminek az a lényege, hogy a offline játszol az MBA csapatokkal szemben, és mindegyiket meg kell verni, három csillagot gyűjthetsz, és minél több pontot kell szerezni, miközben vered őket, ez a lényege, és utána kapsz ingyen paklikat, és ahogy így mész előrébb, így ugye egyre több és több kártyád lesz, azáltal egyre több bónuszt kapsz, meg mindent, tehát ez nagy segítség, főleg az elején, amikor még nem akarsz online menni. Na, hát ezt a, az első ellenfelet legyőztem még bronzkártyákkal, és akkor gondoltam, hogy először már career érzem, hogy több aranykártyám legyen, és majd azokkal jobban elverem a többit. Oké, okay. alakult a dolog, volt már egy egész normális csapatom, megyek a másodikra, meg is vertem őket, meg is kaptam a pontot, majd a végén kiírta, hogy valamilyen hibaüzenet fogadott, valami arbitration not complete, vagy valami ilyesmit írt ki, és azt írta ki angolul, hogyha én rámegyek erre, hogy kilépés, akkor el fog veszni az, az amit én csináltam. Hát gondoltam magamban, most ezt inkább nem mondom ki, amit gondoltam magamban. Rámentem, elveszett az egész, nem kaptam semmit. Jó, mondom, biztos egyszerű hiba, megpróbálom még egyszer. Megpróbáltam még egyszer, megint megvertem őket, ugyanezt írta ki. Utána vettem észre, hogy a játékosoknak van ilyen szerződés, ami minden meccsen megy lejjebb. Tehát az a lényeg, hogy a pontokat nem kaptam meg, a csillagokat nem kaptam meg, a pakkot nem kaptam meg, viszont a szerződéseket levonta, tehát olyan, mintha játszottam volna két meccset, de közben nem játszottam két meccset. Hm. Ez, oké, okay, ez a hiba megtörtént. Ez volt múlt héten vasárnap körülbelül. És nem is a játékkal van igazán bajom, hanem a 2K akik nyugodtan bekaphatják, mert... Azóta minden PC-snek ez a gondja. De a Steam Forum tele van vele, a 2K supportnak az oldalat tele van vele, és mindenki ír nekik. Ők meg azt írtak válasznak, hogy reinstall, meg fájlok -ok ellenőrzése, meg törölt ki a cache mappát, meg. És gondolom nem működött. Hát persze, hogy nem működött semmi. Mindenki írt nekik, hogy nem működik. Erre viszont már nem válaszoltak, viszont minden más problémára válaszoltak. Tehát, hogyha PS4-en volt valami, azt egyszerre válaszolták, de közben már három napja írogatjuk nekik, hogy PC-n szar. Azóta jött két update, egyik sem javította meg, még most is ugyanolyan szar, mint akkor volt, nem menti el, tehát az a játékmód az használhatatlan. És ugyanúgy bombázzák folyamat a 2K supportot, és nem válaszolnak. Tehát már, már azt se írják, hogy reinstall, mert már lesze szarnak. És konkrétan ezért vagyok kiakadva, hogy én. Ha. Ezt nem hittem volna, hogy ennyire balfaszok ülnek ott, hogy legalább annyit írnának, hogy hogy oké, okay, felfogtuk, próbáljuk megoldani, de nehéz, mert nem tudjuk, hogy mi a gond. Legalább ennyit írnának, nem, de még ennyit sem. Nem akarnak ilyet hozudni, hogy, hogy próbálják megoldani. De legalább nem? mert most ez jobb. Tehát, hogy én a Elkezdtem játszani ezzel az NBA-vel, és esküszöbb úgy érzem, hogy ez minden idők egyik legjobb játéka. Tehát annyira jól összevarok, vagy olyan NBA buzi vagyok, szóval nekem ez Aha, könnyű. És, én... a, és a support meg akkora egy szerencsétlen, tökkelütött bagás, hogy az elképesztő. És most is minden nap megyek föl a Steam fórumra, nézem, és ott van folyamat. Már például volt egy ilyen, hogy egy ilyen... Oldal, hogy 176 üzenet van már benne, és mindenki azt írja, hogy ugyanaz a gondja, és nincs megoldás. És nem segítenek, és csak itt írják, hogy csak a túkét tudja megoldani, viszont még válaszra sem méltatnak minket. Úgyhogy nem a játéknak szól a récs, hanem ezeknek a szerencsétleneknek. És már mindenki ott írja, hogy bolykottáljuk a játékot, ne játszunk vele, várjuk meg, mi történik, meg soha többet nem fogok venni NBA-t. És amúgy régebben is ez volt hogy a PC, és az mindig le volt nézve. Hmm. És én imádom ezt a játékot, még most is, de azok bekaphatják, úgyhogy ez a Rage, a rossz sebb, ezeket a szerencsétleneket, és az a durva, hogy így kevesebb kártyához jutok, kevesebbet tudok játszani, és gondolom majd, ha jön az új, akkor már mindenki az újat veszi meg, és akkor itt meg kevesebb lesz a játékos, bár mondjuk itt annyira nem szokott ez lenni, mint a FIFA-ban, mert, mert legalább annyira jó fejek, hogy nem lövik le a régi szervereket, mert ugye... Az ilyéj azt csinálja, hogy ha kijön a FIFA 15 akkor a 13 nak már lövi a szervereit, hogy baszódjatok meg, azzal már nem fogtok játszani, vegyétek meg az újat. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum, de azt leszámítva számítva fél az egész. Úgyhogy csak ennyit akartam. Hát durva, de a PC portokkal mindig szokott. Igen. Vagy hát de sokszor a... szokott problémal. De nem. az a durva, hogy itt a maga a port az jó. Tehát ezt lesz számítva nem szokott Mint itt a szuport tehát... hozzá. Meg az a durva, hogy múlt hét vasárnapig működött. Tehát ott. Ott, tő, ott történt valami, és ez valami szerver oldali gond lehet, vagy náluk, vagy a szervereknél tényleg, mert hát mindenkinek szart, tehát nem csak nekem. De például valaki itt írogat, hogy megvette a játékot, most már le volt árazva, a nem tudja elindítani, már öt napja. Tehát rákattint és nem indul, és, és nem tudja, hogy miért. És nem segítenek neki, mert ott se tudják. Reinstall, cache-törlés, szokásos. És tehát le se szarják. Tehát Én is figyeltem most egy játékkal, igaz, hogy <laughs> Fény más kategóriát, tehát ilyen egy dollárért vettem egy játékot, amit már régóta így nézegetek, és így nem nagyon fordult még elővel, velem, hogy így föltelepítem, elindítom, és, és nem indul. Tehát nincs hibaüzenet, semmi. Tehát nem felkeresni semmire, nézek a, a fórumokon, hogy mi a helyzet, és így írták, hogy másnak is ez a probléma. Tehát, tehát nem csak nálam jött elő, de így megoldás nincs. És akkor most erre hogy keresek rá? Ez nem is egy olyan játék, hogy, mint az, az NB, hogy olyan sok embernek lenne ez a probléma, és valaki már megoldja, hanem így jó, nem működik, és kész. De Nekem gyanús, durva... hogy nem meri kimondani nev a nevét. <gül> nem, akarom, nem akarom lehúzni a játékot, mert hát, hogy jó. De, de amúgy, hát... amúgy az a durva, hogy ez egy dollárosnál is idegesít. Tehát, hogy te, te valamit az, veszel, igen. akármennyiért, mennyiért Hát egy triple F címnél azért állom is része. Tehát az az az valami. Igen, az de az, hogy... Tehát, hogy... Tényleg legalább annyit írnának, hogy próbálkoznak, csak nem jött uh -huh. össze is. hogy Lehet, hogy a heteken belül meg lesz szólva, mert most is volt egy update, ami kiavított tök sok dolgot, és sokkal folyamatosabbak lettek, meg az is tök jól az tetszik. Jó. Az is tetszik benne, hogy a PC és pecsek ugyanakkor jönnek, mint a konzolosok, tehát nem nézik őket le ilyen, ilyen szempontból. Csak ez ez az egy rohat mód nem működik, és egyszerűen nem tudják megcsinálni, és oké, okay, a többit lehet használni, meg pontokat tudsz szerezni máshogy is, meg játszhatsz online, de úgy amúgy a PC és online játék is, Atjaust, akkor egy laktenger, de mondjuk lehet azért, mert az első két ellenfelem orosz volt, és úgy elvertem őket, hogy a harmadik negyedbe kirégyeltek, mert 20 ponttal vezettem azokat a szerencsétlenek el, mert játszani nem tudtak. Olyankor és megkapod az összes pontot? Azt, az, az azt igen, tehát azt, azt megkapod, csak ezt az egyet, amikor offline így játszol, ezt nem is. Avaj, oh, most ezt olyan jó volt, hogy kimondani végre. Ezt az egészet ez már... Ugye, mi? Ugye milyen jó lett? Az a baj, hogy már, barátnőm, már barátnőm ideges, mert minden nap elmondom neki hogy nincs változás. Már, már mondta, hogy már tökéletele van az egésszer, mert állandóan ezzel jövök, akkor öcsémmel is ezt bombázom. Az összes haveromnak, mindenkinek ezt mondogatom, és mondom, a podcastbe ezt be kell tenni, mert de attól függetlenül a játék meg, meg rohadt jó. Tehát de én fia, azt mondom, hogy ha, más, ha máskor ilyen van, akkor csinálunk egy ilyen, egy ilyen podcast minit, ahol így kirézselheted magad, hogy ne szegény barátnődött bombázd ja. ezzel a marhasággal. Ez mondom. az, az hogy mondtam neki, és láttam a fején, tehát hogy ez, már én sajnáltam, de hogy valakinek meg muszáj volt elmondanom ezt a sok szart, tehát hogy ha ez bennem nem ragad, esküszöm hogy leszek, vagy nem. Na, <gül> ez egy egészségügyi podcast. Igen. Ah, úgyhogy ennyi volt a récs, köszönöm, megtünk tovább. Erről nem akarok többet beszélni, mert nem. Hajlandó. Remélem, jövő héten betehetem, hogy már működik. Igen. Mi nem fog rákérdezni, és nem azért, mert nem érdekel, csak nem fogunk felcseszni vele. Jó, hogyha nem teszem be, akkor az azért van, mert még mindig szar, nem még mindig ha megbeteszem, meg akkor azért van, mert már működik. Oké. Okay. Jó, Na, hát a akkor a következő téma, ez meget egy ilyen kis érdekesség, ezt nemrég találtam, hogy a epikes srácok az Unreal engine -be beletesznek egy ilyen módot, hogy konkrétan VR szemüveggel virtuális valóságban tudod összerakni úgy, mint egy legóta a a, a dizájnt. Azt nézegedtem én is, de így... nem tudom, tehát igazából ha van VR, meg vannak hozzá már Ilyen kontrollerek, akkor ez ilyen kézen feküd, tehát hogy nem érzek hogy Hát Egyszerűbbnek tűnik. Azért. Tehát, így összekapcsolod a kettőt, az működik. Meg így azért Én jobb meg... talán, mert. Hát jó, csak hogy azért... ha nem illenek össze, vagy valami. Igen, hát, csak az hogy itt, hogy összekapcsolod, meg minden, csak hogy ez így real-time-ban működik, hogy te rakod össze. Mm. Azért nem mindegy. Uh -huh. hát és ezt mondjuk például egyszerre ki is tudod akár próbálni. Tehát, hogyha jomsz egy gombot, akkor ott vagy benn, és körbe tudsz menni mondjuk a karakterre, tehát nem a vr ra hanem hát a karakterre. Simán. Hát gondolom, mert végig is úgy rakod össze, mintha ott lennél a játékban. Tehát a kis kezek ott látszanak, a pointer mutatja, hogy hova mutatsz. Még az új gyermeked is rajta lesz a villogó gömbökön. néz ki. Mondjuk ezt a VR-os dolog, én már az elején is úgy éreztem, hogy ebben, ebben fog majd nagyot segíteni ez a VR szemüveg. Tehát nem a játékos közösségem. mert most oké, okay, van viárod, nincs viárod, jobban beleilled magad, de ez a, ez a fejlesztések, meg, az, meg ezek, tényleg ezek a pályaszerkesztés, meg a más dolgokban, akármilyen tudósok, kutatók, hogy ezeknek éri meg inkább szerintem. Vagy ez lesz a felhasználási bázis. Ez hát sok helyen lehet majd használni mindenképpen. De ugye a játékok a leglátványosabbak. Igen. Mondjuk egy kíváncsi vagyok erre, mert, mert tényleg nagyon jó pofának tűnik, csak rohadrága lesz, tehát Mondjuk amikor a HoloLens-et mutogatták, nekem akkor is nagyon tetszett ez a, amikor ott a Csaj rakott össze így 3D-be dolgokat, úgyhogy ott így a kezével hadonászott, és akkor a hololens meg lehetett látni, hogy éppen most mit szobrázkodik össze. Az, az is jó pofa volt. Látod, úgy, ne úgy jó hogy, jó, hogy megkaptad a Minecraft win mert akkor így legalább lesz, ha lesz értelme kihasználni. Igen, egyébként nézegettem a hozzászólásokat, mert valahogy nem tudom, emberek használják ezt a shopot, meg szeretnek hozzászólásokat is írni. És itt csomó olyan volt, hogy itt csak így mosolyogtam, hogy e ezeknek mit csinálnak. Tehát, hogy volt például olyan, hogy, hogy azért adott egy csillagot neki, mert hogy miért kell nekem megvennem ezt a verziót, mikor nekem megvan az alap. És így néztem, annam, hát passzus, én tök ingyen kaptam meg azért, mert megvan a Minecraft alap. Tehát, hogy tehát nem nézett körbe. Nem, nem, kellett, nem kellett megvenni. Mert ez a saját hülyesége miatt lepontoz valamit, az kicsit Úgy, meggáz. Mondom, oké. Okay. De ahogy nézem, ez inkább a mobilos verziót portolták át vizére, erre a Windows 10-re. Sok értelmét nem látom felrakni. Én nem tudom, annyi volt a Windows 10-en nekem a kalandom, hogy nem szólt, hogy őt érdekli, a laptopjára tegyük fel, hát ha gyorsabb lesz, föltettük, gyorsabb lett, utána megpróbáltam elindítani nála azt hiszem talán a Warframe-et, be akartam lépni, és kért egy hiba üzenetet, hogy nem működik. Úgyhogy mondom, hogy én itthon biztos föl nem teszem. Hogyha <gül> <gül> nekem maradt egy 8.1. Hát, nekem sok problémám nincs. Most ez az egy dolláros játék nem fut. De mondjuk nem hiszem, lehet hogy a Windows miatt. miatt. Hát, hát lehet, simán. Egyébként annyira nem lett rossz, próbáltad, meg jósa. Próbáltad és esetleg a cache mappát kitörölni, vagy adminisztrátorként futtatnám? Ja. Adminisztrátorként futtatni azt igen, meg kompatibilitási módokat elérgattam, de most úgy akar, hogy várok vele még kicsit, az az egy dollár az egy Viszonylag hát, jó, be, jó befektetés lesz az majd. figyelj, lehet, hogy kiavítják. Tehát én is figyelem. már egy hete bízom abba, hogy az mb t megcsinálják. Tehát sosem késő. Ne add fel! Nem, én nem adom fel. Annyira nem is vagy ideges most az az egy dollár. Annyit megért. Meg lehetjük. Annyit lehetjük megért, lesz. de hát nem is működik. <laughs> megért, hogy reménykedhetek benne, hogy majd egyszer működni fog. Ért. Hát bízunk, bízunk benne. Így van. De tényleg most kimondhatom a címét, ez a Charge Shot, vagy valami ilyesmi a címe. Ezt én nem is vágom. Ez Steam-es. Aha. Már nem most rákeresek. Nem is hallottam még róla. Várj, ezt múltkor nem mondtad, vagy mutattad? Hát valami Bandylba benne volt. Akkor említettem, csak úgy annyira nem érdekelt, hogy a bundle-t így megvegyem. Aztán van egy, van egy oldal, ahol mindig van egy ilyen akció, hogy fizess, mennyit szeretnél, és akkor megkapsz egy ilyen játékot. Mhm. Uh -huh. Csak most abban volt benne. Te miért mondod, hogy nem működik itt, vagy hogy nulla órát játszottál vele? <gül> igen. De milyen jó, hogy számolja? Tehát, hogy számolja, hogy elindítom, és nem fut. <gül> de hát ez ez most statisztika gyerekek. A, az a szomorú, hogy még a kártyákat sem tud belőle kivenni. Tehát, hogy, ja, de az a programmal, igen. Ah, igen. Az mondjuk át. annyira azért nem érdekel. Majd ja. Én, én ma játszani szeretnék akkor... volna. Inkább... Érdekesen néz ki olyan. Epermint boly közben meg multi. Valamit is, de ugye helyben játszós, úgyhogy ez majd akkor lesz jó, amikor a család így összejön, és akkor játszunk valamit. Ja, ezért <SZ> nem <SZ> <össze SZ> megy működj akkor, mert tudja, hogy egyedül vagy a gérdő. Igen, lehet. Na, múltkor megvettem ezt a üzéset is, ez a... Valami tiki, miért mondom, micsoda. Elesettem a fejből a címét. Valami temple. Gyere nézem. Valami tempő rán lesz. Toto Temple Deluxe. Úristen, azt is szintén egy dollárért vettem meg, egyébként Steam-en a játék 10 euró, csak úgy mondom, tehát az az egy dollár az nem volt egy rossz díj, és, e, és ez sem működik, vagy? De ez működik, csak ez is mondom, ilyen, ilyen uh, helyben játszós, tehát nem múlt is, ja, ja, ja. múlt is el lehet tolni, hanem csak így egy gép előtt ülve. De jó pof, ez is jónak néz ki. Vagyis hát én játszottam vele, mert botta ellen azért lehet játszani egyedül is, tehát így nagyjából képbe vagyok, hogy mit, hogy. Azt az egy dollárt megérte. Hát érdemes ilyen bűnöket nézegetni. Ja. Itt vannak jó árazások mindig, meg humble -be is. És ingyenes a Most ted, úgyhogy ez tök jó. Tényleg a Humble-ban néztétek, hogy most mi lesz a következő hónapi? Hogy mit a... adnak? Azt hiszem az Ark lesz. Igen, igen, igen, az árkot. Az árkot. Árkot adják. Mindenki Ark-ot Amúgy nem tudom, hogy néztem most ezt a Havi dölthet. Hát nem bánom, hogy nem vettem meg. Igen. Egyedül a Broken Age, ami érdekelne engem. Az az egy. A többi az Engem az a... meg csak, a, csak az Alien, de az meg annyira nem, hogy... Engem ja, meg a Titan felhúztam. Souls. Meg kellett volna menni kicsit szétdobni. Ja, tényleg, mindenki kap egyet. Egy van. A, a többi persze, az tényleg elég ilyen. És... Ja. A, a korábbiak azok sokkal jobbnak tűnnek. Tehát jó, mondjuk pont az előző az annyira nem. De míg az előtti a PD2-ben is drászt. Lehet, hogy kettő. ez egyébként úgy megy, hogy hogy még ők se tudják az elején, hogy miket tesznek vele és megnézik, hogy hányan veszik meg. Hát ez egy rohadt jó. Tehát, hogyha kevesen veszik meg, akkor tök jókat tesznek vele Kossz... mert megérdemlik a bizalmat. Nem, nem, pont fordítva lehet, nem? Hogyha kevesen veszik meg, akkor szart teszünk bele, mert... Ja. És amúgy a kérdésre múltkor választ kaptunk, az Alien a következőbe volt benne, és abból kaptuk meg, egy és van. csak 5 játékot kaptunk mellé, úgyhogy... Egy van van ja. Én és hogy gondolom, most tudok ezt akkor így fog működni. Így Jó, de én de egy logikus rendszer hittem. szerintem. Ja. Mert ahogy. így mondhatod azt, hogy az az egy játék nekem tök megéri. És akkor már 12 dollárt kifizettem arra a játékra, amit amellé kapsz, az meg en extra. Hát ja, mondjuk az sokkal veszélyesebb, hogyha nem mutatnak semmit se, és akkor most egy tényleg egy zsákba veszel is. És... Szerintetek de... a 12 dollár az árkért megéri? Hát... Hát olcsó nem? Hát most talán ott is valami ak de olcsóbb ne, a Steam-en is, ha most úgy veszed, hogy olcsóbb. Hát, most akcióban van a Steam-en, de ott viszont 18 eurónál. Euró. Majdnem, majdnem 19 nem euró. ah, mondjuk igen, az euró miatt. És, és hogy, jön, jön, ott még 5 meg játékot. Így van. Szóval, ha most Jó dealnek van. Ha valakit érdekel, akkor ja, ez, meg tűnik. De most megint egy hónapig lehet deckolni, hogy most mi lesz. Engem most a rájövő. Ez a bőség. Steam-em, majd az lehet behúzom. De ott fogsz sírni, hogy megölnek ötven egyszerre is. ha Nem. Steamen közvet is szíves, én ezt nézni akarom komolyan légy szíves a és egy... szére, Youtube-ra tegyem Akár oda. Gyerekek, vagy... itt vagyok, itt vagyok van nálam egy kavics, mi baj lehet majd, majd rádírok, hogy engedélyezd a közvetítést és nézhesselek Steamen, mert ezt nézni akarom ahogy kirégyelsz igen, igen, ahogy szenved. Mert az, hogy a más szenved, az tök jó amúgy. Jó, lehet, hogy beállítom, beállítom a felvételt, mit szólsz, és akkor full hd ben észheted majd, ha feltöltem Youtube-ra. Hát ez nagyon jó lesz. És ez ilyen két percenként instant halál. Csak neked. Csak neked. Igen. Lehet, hogy ezzel leszek majd híres tudod. Lehet. Hát majd most boldog-boldogtalan ilyenekes stream szóval... a, a rage videókat amúgy is mindig eszik az ember. Igen, igen. igen. De honnan tudjátok, hogy rész? lesz? Lehet, bemegyek és csak jó lesz. Jó, is hiszem el. De Egyébként pont, pont, pont az a gondolkozom, hogy így. Á, tök jó játék, meg izért, de mondom, hát végig szopás az egész, tehát hogy így bemész, és akkor oroszok megölnek. én megyem meg, tehát hogy. Így, nem tudom, nincs single player része. Vagy csinálsz egy szervert magadnak, ami levéci jelszóval, és ott csak teréző, hogy valami. Hát belépsz egy olyan szerver, ahol csak te vagy egyedül is imádkozol, hogy mások ne jöjjenek utána. Lehet az kéne. <laughs> De vannak olyanok, akik erre mennek, hogy megnézik, hogy a, kevés, kevesen vannak fön a szerver, rámennek kezenek, akkor mindenkit. Kinyírnak. Meg meg olyankor mennek fel, amikor nincs nagy. Szél rohan mönesek. Ja. Ez végül is olyan mint, hogy a Dark Souls hoznál csak itt más emberek ölnek meg, akik már Nem. ott vannak 20 órája és fejlettebb. Nem, mert a Dark Solos azért hasz meg, mert valami hibát csinálsz. Itt meg igazából azért hasz meg, mert itt. valakinél puska van, nálad, meg egy kavics. Itt is hibát csinálsz azzal, hogy rámész, hogy jársz. Hogy belépsz a játéka, Igen. igen. <laughs> hát körülbelül. De ha megveszed tényleg, írjál rám, és én nézni fogom, komolyan mondom, belájkolom az összes videódat, ami legalább 20-szor halsz meg. Tehát azt azt nézni akarom. <laughs> Mondjuk ezt nem izé, mert eddig a Harston videóidat is belájkoltam, szóval, de azt úgy fogom belájkolni, hogy hozzá is írok, hogy szép volt első. Átló komment, vagy nem. Valamit még odaírok. Oké, okay, oké. Okay. Úgy fogom érezni, hogy híres vagyok. Igen. Mondja, Igen. Ha, ha már valahol es, ezért én azt vettem észre, hogy minél nagyobb egy, egy ilyen YouTube csatorna, annál nagyobb a valószínűsége, hogy valaki elsőzni fog, és ha kicsi, akkor meg nincs elsőzés. Tehát kis csatornáknál azt nézem, hogy értelmes hozzászólások vannak ember. Hát ez logikus. Jó, Végül is. Mert hogyha több ember van, akkor több lehet a szerencsétlen. Érted? Így van. ne elsőzetek már azok szerencsétlenek. Hát. Ja. <gül> Úgyhogy elsőzésgátlót íratok be. <gül> ja, az tényleg rogy, jó Istenem. Hát azok is ugyanolyan szerencsétlenek, csak azt hiszik, hogy nem. Ez szerintem tökéletes végszó. Így van. Tehát, hogy elsőzésgátló, elsőzés se legyen. Igen. Hát ha mindenképpen akartok ilyet, akkor elsőzésgátló, elsőzésgátló, elsőzésgátlót kell. De Igen. Igen. Nagyon jó lesz. És akkor az... hagyjuk abban, még ez nem lesz nagyon. Ki ez? Már De szerintem. Dehogyis. Gyerekek, ez még teljesen jó. De hát akkor köszönjünk el. Örültünk a szerencsének. Így van. Jövő héten jövünk. Reméljünk kevesebb Rage-el. Épp ezt akartam is mondani, remélhetőleg már rage mentesen. De addig is a Rage legyen veletek. Sziasztok. Igen, így van. Sziasztok. Sziasztok.